och torsdag den 30 augusti Albert och Albertine har namnsdag och vecka 35 ansvarig utgivare Gunnar Andersson i Långsuttan Vi har en referensinspelning här Jag var till miljöstationen här jag har en väldigt massa gamla sjampoflaskor som innehåller några skvättar men jag kan inte samla på de där skvättarna så att det blev uppdelat på tre påsar De har satt två på de här påsen har jag tömt ur under en eh, påse kvar med shampoo, och flaskor och kanske något balsam också med några skvättar i så att säga och eh, ja, det är inte mycket att spara på tycker jag. Eh, jag köper mest såna där för 10 spänn. Schampo för 10 spänn och sen handlar jag ganska ordentligt på eh, ICA-butiken där över eh, 600 kronor och det var väldigt tungt att bära hem kan man säga. Jag har duschat två gånger och så åt pannbiff och så och potatis där som man har lagat i köket där i själva ICA-butiken och man känner det igen. Det gäller människor som dyker upp när man öppnar själva ICA-butiken klockan nio faktiskt. Och... Jag tog hem en, en applikation här som är bra faktiskt, det finns en som heter Air tror jag Där kan man lyssna på några av Sverigekanalens kanaler också jag tror det heter Air, A-I-R, en app Det här är en, en app i alla fall, där jag har lagt till ett antal favoriter om man går in på olika länder Eller söker man på Olika stilar på stationerna så att säga, eller länder jag har lagt in här i favoriter. Jag minns inte vad den hette nu den här. Den heter väl Radio FM. Radio FM heter den här appen. Det finns mängder av såna här appar för stationer. En del stationer har egna appar också för sin egen station. Jag har lagt in några av de här stationerna i favoriterna här. Det är en väldig massa. Så att, och det var uppehåll också Det var ganska tungt att bära händer där kan jag säga Jo, förresten, jag köpte nya strumpor också på ICAR För 70 spänn. Och det gör jag någon gång, några få gånger per år Och jag tvättar alltså inte de gamla strumporna Utan de har ju varit blöta ute i skogarna Och fotsvett och så Så att jag kastar faktiskt några gamla strumpor Och köper nya någon gång ibland Ja, man får en stor pack där så att de kommer räcka ganska länge och man känner igen en del människor som dyker upp när ICA-butiken öppnar upp där klockan nio. Jag såg en ruskigt snygg blondin också här som skulle ta bussen ner mot Helimora. Jag vet inte om jag har sett henne förut. Så det var besvärligt att ta sig hem här. Det var tungt det var tvungen att vila flera gånger och sen är det ett annat problem. Det ena jag blir lite uppförsbacka här. Inte upp till höga berg precis men det bär upp och... Det är ju lättare att gå ner för, men Det är det där tungaste blir som en stigning och så Och så skickar man upp den här lilla trappan och sådär Tydligen har man gripit också en person som hade beskjutit en buss Som innehöll en SD ledamot En riksdagsledamot för SD tror jag Och det är väldigt allvarligt faktiskt när man... Ja det är ju försök till ja. Vi får se vad den utredningen visar. Jag har ju legat och virat också där, i, i, i sängen. också. Och sen har jag. Ja. Nej, så här var det. Det var såna här bakelser. Prinsessortorta, för det var två bitar. Ja, det var en sån jag tog med en Cola Zero och sen har jag legat och bilat och så ett antal timmar och sen när jag kom upp här igen så eh, vrämde jag på eh, några pannbiffar, såsa, så, potatis och så är och lingon i en liten plastbit och lite ketchup och en eh, lätt öl, trips till det eh, så att vi tar det ta i, i rätt ordning och eh, det var uppehåll också där ute eh, så att det var inte någon edelbörd faktiskt eh, där, där, där, där, där. Jag har ju sett för långsiktans del att det blir bättre veder här för, från lördagen och några dagar framåt där. Med sol och så, stabilt och så. höga temperaturer men det var i alla fall uppehåll idag. Så jag började inte använda det här flyget. Det är inte gott heller faktiskt, jag är händer upptagna där. Man har bara två varma då, två händer faktiskt. Så att det finns många olika appar för att lyssna på radio eller webbradio Och den här heter Radio F5 den här Jag har lagt in olika typer av stationer här Det är allt ifrån hårdrock och heavy metal och Smooth jazz yes, och e, Nyhetsstationer och så vidare och Country stationer BBC här och så vidare Det är en salig blandning av olika typer av stationer Radio Veronica Eh, från Holland har vi här eh, rockstationer och så. Eh, Beatles radio. Eh, och eh, klassisk rockmusik och så. Det är eh, olika typer av, av stationer där. Country-stationer. Och. Olika variationer också inom, inom eh, country-musik. Eller. Country-kanalen och så vidare har vi här. ja Ja, den är rätt bra faktiskt. Voice of America från USA. Uh, the consent of the United States Congress follows months of constant and virtually endless diplomatic activity on the part of the United Nations. The United States Fox news Circle. Orders of a percent lower than other lenders in New Mexico. If we just match the rate of other lenders we won't keep the profit on the higher rate. We turn that money over to the better. These lender credits can save the veteran thousands of dollars in closing costs. There is no reason lenders should be charging such high rates on VA loans. So I encourage all veterans looking to purchase or refinance to shop that mortgage around. Don't take a higher rate if you don't need to. And if you do, let us pay your closing costs. Call Indigo Mortgage at 836-5700. That's 836-5700. Or on the net, net. MLS 188 340. Do love? it. What they do with action in in Det kommer lite annonser där. Det är annons så de får man ju trycka bort bara. Det här är vi från Australien ABC Country. Jag har lagt in ett antal stationer här Jag är som favoriter i en app där Google Play-butiken heter Radio FM Det Här är extrabladet också i Danmark i egen station Vi Det är att, att, att, att våra ekonomiska resurser räcker på ett sådant sätt att vi kan ta in spelare och betala någon fri bostad och har Och äh, det bästa samtalen jag har fått den är att äh, i turkiska andra divisionen så betalar vi 800 i månader och spelar med fri bostad och mat. Och min nästa fråga är det att finns det en fri så det är ju intressant så. Ja, Radio Holland ja. Ja. Dansbandradio 1 ja. Norway. Jag vill inte. Ja tur ja. Icke på. Där, där. Ja, det kan välja backuppen i butiken. Ja, vad är det för fel på det första hålet vi gjorde? Här är det bara att ta iväg som konservbörkarna. Radio Skansat. Norge. Och... Äh... NRK är alltid nyheterna vi skrev i händelsen på den norsk-russiska gränsen sedan andra världskrig. Men öst och väst fortsätter att över varandra. Det är militärpsykologi. Och den gav Trond vidare Vedum ett minne han gott kunde varit förut. För jag så... ...vis det säger 20 langgångsfartöjer då. Jag är inte säkert på bara talen men... ...som kom mot Norge. Och jag uh, såg soldater som stod ombord och med våpen alltså. Och... ...Jurian Jules. Alltså, Euronews är en tv-kanal Den hade jag nere i Märsta Men eh, det är även radio också faktiskt där. Euronews Radio från UK Och det låter såhär har vad musik där Och Det klassiska Radio Caroline Som en gång i tiden var en ute från havet där Men det är är laglig landstation mera i England där Well, in Russia, a man who died at the age of 80. So, as you say, his his songs, his his soundtrack has accompanied many Russians uh, uh, throughout their lives. Uh, not least of which, uh, one of them being President Putin. Uh, Vladimir Putin uh, was a fan of, of Yusef Kapsan, uh, and perhaps that's partly because Kapsan sang the signature tune to a uh, spy uh, series. Sen har jag en enorm påse som väger 50 ton ungefär med gamla tvålar, jag vet inte om man ska spara på de här tvålarna Påsen är så tung där Vi kanske får dela upp det, man ska spara på alla små tvålarna Jag har bara en påse kvar med gamla Shampooflaskor som bidrar en liten skvätt Det är inte mycket att spara på, sådana här skvetter. Jag köper ika Ica Basic där, shampoo för 10 spänn, är billigt Ja, den där är lite snå, tycker jag. Det är bara två stycken där. Och så, är ganska små. Jag tycker det kunde vara tre eller fyra pannbiffar. Det är vi nog lagat i köket där på ICA-butiken Så att jag har lagt in några stationer i den här appen här. Jag kan koppla om så att vi får ut mobilen här ut i sändningen också. Kan koppla in eller koppla ut mobilen så att den kommer ut i sändning också. Rent tekniskt går det. Dansband Radio 1 i Norge Ibland är det svårt att hitta vilka hemsidor de har Man ligger på sådana här portaler som har olika stationer med, med Spelare där bara Man får inte fram någon så att säga serveradresser. Jag såg en rev också på filen och vi såg en rev häromdagen På motionsspåret faktiskt, den blev ju skrämd och försvann Fort norrut där och vi har ju sett ett rådjur också innan där så fick jag ena med miljöstationen och, och e, Ica-butiken där. fylla på ordentligt och det har handlat över 600 kronor det är väldigt tungt och så. E, har jag legat och vilat och så ett antal e, timmar och orkar inte så mycket faktiskt det här så Det tar lite lugnt också. Tungt och e, besvärligt. Jag har en e, kopp här med blåbärsbryck också från Kivik och e, en ika juice också här Utspett med lite kallt vatten och Kolla just nu på fyran här Utan ljud Så att de rör på läpparna där ja, I morgon är det sista augusti Då ska jag gå in på Rodea Och sköta några Jag får över 500 kronor där Och, och ska betala slutet på alla Tandegisten också med 275 kronor är det vårt och betala en sån här manuell räkning. Nu ska vi se vad PET har här. Men i själva verket agerar de efter egna intressen och olika ministerier på pengar för Där kan man välja länder också. Man väljer man sådana länder? Johan Mattias Sovarström. Nu i land. Den 16 årig pojke som anklagas för att ha mördat en hemlös EU-migrant i Huskvarna, häktades idag på sannolika skäl vilket är en starkare än viss tankegraden. Pojken nekar till brott och häktningsbeslutet kommer att överklagas. Den misstänkte häktas i 14 dagar med restriktioner vilket innebär att man begränsar hans möjligheter att ha kontakt med omvärlden. Mer om det här finns på webben sverigesradio.se I Falkenberg försökte två personer attackera Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson med ägg i samband med ett torgmöte idag. De ska ha sprungit fram och Åkesson med en kasse ägg när de stoppades av polisen som tog dem för ordningsstörning. I samband med tumultet ska har polis har blivit sparkade i ansiktet uppgift om radet. Torrmötet kunde fortsätta som planerat. Minst 18 personer har omkommit i en helikopterolycka i Etiopien enligt den statliga nyhetstjänsten Farmer Broadcast-Operate. Ja, Mord på 137 stationer. Ja, det finns mängder av här 15 här och ja, Man kan med, med där. Orsaken till den här olyckan är inte känd. Lägga till en på för er. Jag var riktigt, det Och nu är det dags för radiosporten. Här är försvunnen direkt. Riksat 5 har vi här, 105,5 i Stockholm. Ja, det är inte min stil faktiskt. Och. Ja. Ganska bra app det här faktiskt och ja, Det dyker visserligen lite annonser här, men ja, de tar man ju bara bort helt enkelt där Lägger enkel till stationerna i ja, Som favoriter också Det finns två funktioner för att trycka där, de som favoriter Så att det är rätt bra app det här faktiskt Det finns en som heter Air a i Google Play butiken och där finns det två tror jag av Sverige kanalens kanaler Men det enklaste är att lyssna via TuneIn-radion där Vi måste söka på Sverige kanalen och direktkanalen på Sverige Jag ska se lugna favoriter Sveriges Radio, ja, Göteborg ja. Och så kommer det en annons där så trycker man Sverige måste vinna Ja, han försvann lika fort som man dök upp Dansbandskanalen Dagny's jukebox är vi där E4 Gävleborg, e 102 MHz Nu klickar vi bort annonsen Skiljus har blivit Champions League tre gånger och franska ligan åtta gånger med det. Mix Megapol... Vinyl 907 har vi där. I dag för allting känns sjukt och smärligt. Men kom med mig som ingenast härligt och länk om då. Ja, han försvann lika fort som han dök upp. Jag var i i lådan? Danskbandsdags har vi här. Danskbandsdags, det är det Du önskar visst, eller? Ja, han försvann. Ja, han var full. För ja, han är nog dö. Nej han rör ju på sig Ja det är bensprötter Okej, blömde ute Fungera Kanske kanalen Det ser säga Radio Söderhamn Ska vi göra Oh. Det är en närmögenhet där. Ja, just Och 9,7 MHz. Mm. Och det är bara tack vare internet och wifi här som man kan lyssna på sånt. Det går ju inte in annars här. Genom Såga, sänderna. Hit FM också. lite 2,8. Lägger till som favorit där och Då eh, kommer en annons där som trycker bort Och så har vi Radio Viking Och det 1,4 Ekerö, Stockholm Ganska trevlig station faktiskt och eh, Det är väl station i Kulla Radio 94,3 står det Och här Nacka, Radionacka. Du till radionacka Nacka, 99,9 MHz mm. Ja, men Den upp och resurser till Jag tog bara till Kemal Topp då, det gick förbannat ja. Öcker det när radio mm. Den här och den i Göteborg. Ja, det är en platt, platt radio med framgående språk som vi inte ja. Radio Kronkom, den har vi nog lagt in sedan tidigare, tror jag. Ja. Med lite svalare väder ute faktiskt och lite mörkare på nätterna så att jag kan sova. Jag har väldigt svårt att sova på sommaren när det är ljust dygnet runt faktiskt. Mm. Men det, det är nog hoppa rocka där. Hoppa, rock. Nej. hoppa, hoppa, hoppa. och. Nej. Ja. Nej. Ja. Karlstarocks. Och så stoppar man. Vistan. Så stoppar i 182. Mm. Nej, det är nåna större kord från. Rocket över. Och så är på Stockholms nätradio 95,3 och ha egen station också utöver det. Men det ville inte fungera. Nu ska jag se vad här kan vara. Nej, nu vet jag vet inte, det inga mer. Radiosol, det kan vara konstigt. Jag känner igen den här radionostalgi, det är väl kultspacken? Radio det har vi där också, sen är det nåt noise därifrån det. Hästerås, vår radio. Ja, man försöker inte attackera Åkesson, det är ägg. Personen är gripta, en polis blivit sparkad av sladden där. Och så att. vi ser de håller på. Radio 88 parkerade där. Radio 3 by. det du såg inte Country Rocks Radio så Stockholm. Country Rock. Let's still start a det på Det är stötsam Stockholm, heller med. Göteborg G103 Radio Gällivare faktiskt, det faktiskt Jag har lagt in lite mer här i favoriterna, Jag ska vi säga något på P. Och mot det då den mest framträdande företrädare, politiska företrädare för ett mer, ett mer av europeisk integration, nämligen man macron mm. Vilken styrka har den då? Kan de utmana till exempel Macron och de, de länder som mer går på hans länge? Det beror lite på hur man ser det, jag menar EU det bygger ju på att man fattar gemensamma beslut och det är ju utfall av kompromisser. Så att i den meningen att styrkeförhållandena förändras, särskilt då vilka, vilka partier och politiska inriktningar som de olika regeringarna har runt om, ja då försvåras ju de här möjligheterna. Och i den kan man nog se att den här nya italienska regeringen och med Salvini som fanbärare, ja det har ju avsevärt försvårat möjligheterna för till exempel när man hör Macrons europapolitiska program. För det ska man ändå komma ihåg att okay, det. det har, och det har är gjort det. en ganska central del av sin egen politiska gärning nämligen att det måste reformeras och förändras i Europa i den riktning som han vill. Och det var ju på det sättet han besegrade Le Pen. Och det kan man ju också se att Salvini särskilt har ju en politisk allierad i Naryl-Lutern National i Frankrike. Så att i den meningen går in i fransk inrikespolitik. Susanne jag. vad betyder det, det här för Europa det som händer? Det, det, det, vi ser ju det här nu i flera av tunga länder. Vi ser det även i Tyskland nu hur de traditionella partierna eh, får minskat stöd. Och vi ser nya uppstickare, EU-kritiska sådana i alternativ för, för Tyskland som nu vid terräng, framförallt de östra delstaterna, tyska delstaterna. Och i delstater som Saxen till exempel, där de här demonstrationerna, kravallerna har varit nu, så, så är ju de, de kan inte gå om eh, Merkels CDU. Och det, det är klart att det här påverkar eh, Tysklands ställning i Europa, och det påverkar Europapolitiken. Men eh, McCarl, eh, hans bundresa nu som vi ser, handlar om att han försöker hitta egna allierade inför EU-valet just. Eh, och han vill ju också se sig själv som ett alternativ till de här traditionella partierna som alltså kristdemokrater och socialdemokrater. Än så länge har han ju inte lyckats, lyckats med det. Eh, men många är väl väldigt oroliga för att det är ju varnat inför eu valen för att de här EU-kritikerna eh, blir starkare. Men nu ser det faktiskt ut som att de kan bli det på riktigt. Och att den här eh, koalitionen som, varit, som skapat majoritet och en, en, som ett stöd för eh, liksom, att... att för kommissionen och för liksom den politik som, som, som drivs i Europa, att den inte kommer att finnas längre. Eh, och att eh, de här två partierna, eh, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, inte kommer att få egen majoritet eh, Och det här är klart att det oroar. Hur ska det bli? Skulle man ha kunnat välja en som Jean-Claude Jouker till kommissionsomförande eh, om det om motsvarande, nu valdes här 2014, kan en sån person väljas den här gången i överhuvudtaget? Och det påverkar ju verkligen den politik som EU kommer att föra. Så att jag tror liksom att många är väldigt oroliga för eh, den här polariseringen vi ser nu. Göran von att just det stora EU-landet Italien nu verkar göra gemensam sak med Ungern. Vad betyder det? Men Det har en stor betydelse. Italien är en av EUs grundarstater. har alltid varit betraktat som en väldigt lojal och pro-europeisk kraft. I takt, i, I takt med de senaste decenniets utveckling så har det här förändrats lite, klart. man har sett att opinionen inte alls har rört sig på samma sätt som i andra länder och man har ju också verkligen blivit drabbad på ett sätt och berörd av både eurokris och sen då flykt, migra, flyktingmigration och de har blivit politiskt väldigt, väldigt sprängkraftiga i italiensk politik det här senaste valet gjorde ju att de här två väldigt olika partierna lyckades bilda en regering och de båda då, och och Legastorten, i kritisk var lite hållning Lega har också blivit, Ljupis. när man har varit i blivit mer kritisk mot EU paradoxalt nog Och det är helt enkelt så att länder som man jämför då, unga som kan vara lite motpass och kritisera har inte alls samma betydelse för att utan Italien som är ett stort land och dessutom har Euron som valuta ja då blir ju många av de reformer och förslag som till exempel Macron har skissat på väldigt svåra genomföra. Hur tror du att President Macron kommer att möta det här då? Men någon så tror jag att det här välkomnandet av den här utman utmaningen att det, det är ju också just det att Macron har vanan av detta, det var på Europapolitiken, var en central del med vilken han då besegrade Marine Le Pen i inrikespolitiken och han egentligen har söken också det kan ju finnas ett ömsesidigt intresse här faktiskt, paradoxat, för att just gestalta den här konflikten om EU men kopplat till det som klart också demokrati och man vet, andra delarna så att, och det har vi sett att Macron är inte en politiker som rätts debatten av det här slaget. Men frågan är ju, vad betyder det för EU-samarbetet? Kan man ha ett liksom, enas och kompromissa ändå? För det har ju varit en central komponent av EU hittills har fungerat. Men sen är det inte bara de här extrema som vi talar om nu, utan det vi också har sett nu är ju en annan rörelse mot Macron där länder som Sverige är med, och små länder, en del utanför och andra i euron med medeländare med som går i spetsen för det här som, som är emot Macons långsiktiga planer för eurosamarbetet som inte vill se någon sån här fördjupning alls och är väldigt oroliga över det här så det finns ju, Han stöter på patrull, eh, inte bara då från sådana som Salvini och Orban. Vilka behöver han få med sig, man kan för att, för att lyckas? Ja, men det det ryktas nog att han vill vara någon sorts nyliberal ledare. Då, att han bland annat nu när han besöker i Danmark, att han kanske är ute efter att värva eh, deras EU-kommissionär Västager. <laughs> Eh, att bli ny kom kommissionsordförande och det skulle ju vara ändå något nytt er kanske med en person som inte kommer från de här nationella partigrupperna. Tack så mycket, Susanne Panne, ah. vår EU-kommendator. Tack så mycket, Jörnan från Syda, som är redan på USA, som är redan på att lägga sig ensamma hemma. Och så finns det ganska lätt berättat att man är rädd att någonting spärs identitet på. Det ska handla om så kallade påverkansoperationer och svensk land. Det är lite mer än en vecka kvalitetsröfter som ska börja det räknas. Liksom och i Ekot idag har vi kunnat höra om I både säkerhetspolisen och, eh, och samhällsmodell och beredskap. Och de och beredskap på hur de, de följer olika aktiviteter som misstänks syftar till att ja, påverka om det sättet att, de liksom att de ta förtjänsterna. För ett sätt på sånt sett en öppning av bland annat elektroniska attacker mot myndigheter och organisationer som är kopplade till valet. Och så här sa Genda som är biträdande enhetschef. Ja, det här är ju jättesvårt. Vi ser att jag, fråga. jag har ju studerat valet och de har också tagit sig in i det här. Det kan exempelvis och kan det också finnas på det digitala medelhavet som ska ...medan de och när andra grupper i, i samhället. Eller, i så medier och, ja, det har varit att tidigare i 30-åringen och i perspektivet Och där så ser man... Så, så, så, det, här, så det är Läskar uh, som är lite enighetschef. Ja, och så av de starka spräckningarna. De kommer ju av att det finns väldigt starka Det finns många sätt att påverka. att det finns två karter som vill det kan vara en riktig spridning av politiker, avancerade attacker mot att datasystem hos partier, valmyndigheter, medieorganisationer, det till exempel är det att, att de attacker, det kan vara ett sätt att få ut information att förhindra att information kommer ut från en organisation och på och så sätt kan man till system så kan det handla om att skapa falska sidor i sociala medier med olika budskap Det kan vara attacker från tro, från verkligheten Personer och automatiserade kort och mixar det. Sen kan också Tack. desinformation Serumfisk. spridas i medier som, som inte oberoende alltså. i alla länder i en sorts grumlig komport av samlingar, halvsamlingar och rena löser. Det kan också vara så att efter ett val så sprids desinformation. Så myndigheterna är ju väldigt uh, vaksamma om vad som kommer att hända runt själva valet. Sputten också efteråt. Och det kan också handla om att påverka opinionen i olika frågor genom att sprida lögner och elda upp stämningen och debatten där olika aktörer kan testa olika ämnen. Och det kan vara stadsaktörer, terrororganisationer, olika länder som ligger bakom eller eh, inhemska aktörer också. Syftet med det här, vad, vad finns det för syftet med att vilja påverka valprocessen? Ja, det kan ju handla om att stärka ett parti, att man vill se ett speciellt valresultat, att skapa splittring i en befolkning, mer polarisering för att stärka det egna landet, det egna regeringen eller regimen, att framställa ett annat land som dåligt. Det kan handla om att underminera förtroendet för valsystem, för enskilda politiker, för rättsväsendet eller att påverka olika frågor. Det kan ju också... Det handlar om att få människor att rösta på ett visst sätt och att inte gå till en vallokal. Och ofta handlar det om att påverka människor i frågor som väcker mycket känslor. så att Man ska reagera med ilska, hat eller rädsla och fortsätta att sprida desinformation i med sociala medier till exempel utan att tänka efter. Men det är också en stor vaksamhet efter valet eftersom då kan aktörer försöka hävda att det inte gick rättvist till. Och att man försöker undergräva förtroendet för valda kandidater eller regering till exempel. Mm. Eh, vi ska höra också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, de arbetar också med den här frågan. om man tittar särskilt på andra länders försök att påverka det svenska valet. Mikael Hovesson, operativ chef för valet 2018 på MSB, sa så här i Eko. När vi då tittar på hur läget är i Sverige nu så säger vi att vi på en vis låg och ej ökad på när det gäller påverkningsaktiviteter och vad vi menar där är att eh, vi ser inte samma infrastrukturuppbyggnad och aktiviteter som vi såg inför det amerikanska valet och det tyska valet. Eh, det betyder där inte att eh, vi kan ropa hej nu. Inte lika starka påverkatsförsök som i andra länders val Men eh, vi ska inte vara säkra på att det inte kommer att hända någonting Så kan man väl applica ett som på MSB Beatrice Jansson, du har ju själv då arbetat som korrespondent i södra Europa Du har bevakat ett antal val och, och eh, olika dramatiska händelser runt om Kan du ge några exempel på försök att påverka som du Som har hänt när du har varit bevakad, som du har upplevt? Ja men i Spanien blev många tagna på sängen när propagandan exploderade i samband med en förbjudna folkomröstningen om Kataloniens självständighet förra hösten till exempel. Den här frågan upp både med EU och NATO, och NATO bad Spanien agera mer kraftfullt. Det spreds till exempel desinformation om att det skulle ha varit stridsvagnar på väg till Barcelona, från Madrid och att det hör på att bryta ut krig. Det spreds från ryskt håll bland annat. Det spreds också bilder på skadade i de här uppmärksammade sammandrabbningarna med polisen. Och en del av de bilderna visade sig sen bara från skadad i en gruvstrejk på en annan plats. Som hade en strejk som hölls fem år tidigare. Och inte alls hade med den här förbjudna folkomröstningen att göra. Och på sociala medier var det också mycket hetska budskap men där kan, har man bland annat kunnat reda ut en del genom att följa Särskilda faktagranskningskonton på Twitter och så, som, också, som har tagit upp både desinformation som spridits av eh, olika ledare i spansk politik och från utlandet. I Frankrike var man ju väldigt mycket på vakt efter Kalab kalabaliken i USA och lyckades parera undan påverkansoperationer under presidentvalet. Men det var en rad hackerattacker bland annat. Mycket av attackerna riktade man väl Macron och det var också ryktespridning om honom. Under slutet av, av valrörelsen de sista timmarna så spreds också en hashtag från högerextrema grupper i USA om att det fanns en stor läcka efter ett intrång i Macrons kampanjdatasystem. Med enorma mängder dokument och olika grupper plockade snabbt upp det här och smälte samman sista timmarna av valrörelsen. Men budskapet blev snabbt ett annat, att det som pågick skulle undersökas av franska valmyndigheten som brottslighet. Och i ett utrymme då av valtystnad i Frankrike, som är lagstadgade när medier inte får rapportera om kampanjer när det ska vara en period av reflektion, då försökte ju de här aktörerna sprida den här desinformationen i ett, ett sorts informationens hålrum, men lyckades inte riktigt. Och jag noterade också då att jag fick samma budskap på Twitter av svenska personer som franska journalister fick under de här timmarna. Helt kort Beatrice, för tiden rinner ut här. Är, är Sverige tillräckligt väl förberett tror du för, för att klara, klara eventuella attacker? Det är ju en rad myndigheter som arbetat med det här länge nu och samarbetar som har utbildat flera tusen valarbetare och redaktioner i Sverige. Så att det finns en stor beredskap och en stor vaksamhet och utländska experter berömmer också Sverige som är här på besök och delar erfarenheten. Säger Beatrice Jansson som är uttryckningsrapporter på Ekot. Tack för att du var med. Tack! Jag heter Esla. Jag är 15 år och jag är en av tio miljoner i Sverige. Jag tycker att det har blivit vanligt med rasistiska ord. Man hittar i att det är allvarligt att säga till exempel en röp mot mörka och eh, det kan ju också vara rasistiska <skratt> ord mot dita, men jag tror att det, som är mycket, hygienic, det är så mycket mer mot de och, och jag tror att det är där man ska mer ha ögonen på. <skratt> man hör ju det lite såhär runt omkring och att det används ganska ofta. Det är såhär, det kan... Kan äh, du hålla käften lite för vann ja. Ja. ja, vi kanske skulle sänka ner ljuden lite grann där. Vi höja och sänka på samma gång Och nu är det bara kul till butiken Ja, vi tar till vänster och konsertburkarna ja, Jag har lagt in ganska många favoriter i den här appen Radio 1, jag den Google Play-butiken på har vi Radio 88 Parti där! Stresser. So, yeah. yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. The senators don't pass legislation And marches alone can't bring integration <coughs> When human respect is disintegratin' This whole crazy world is just too frustrated And you tell me over and over and over again, my friend I don't believe we're on the game of destruction Yeah. Jag vill applådera den här lördag. Eh. Idag är jag och Katarina Mosetti som säljer. Jag heter Joaquim Severin Haken. Eh. Du säger något om hur vi börja gå första låten. Ja, vi, vi börjar med första låten är går rakt över. Stil, inte .com. Rock där, så det är verkligen alltid min stil, lite sådär Popporock.com med en rock här som heter Radio Rockstar. Ser jag det Det tog jag även närvarande röpsa och, och det där. Och den frekvensen som går där borta var där. Och vi har Johnny Kulte för er som kommer ihåg det här Och eh, ja, utan omsvep Så gör jag även som så att eh, jag bjuder upp på veckan så, Som låter så här Och då har det mm. Det här hörs man inte hit Men det hör det Tja. Det hörs hit via CTIOS och Hedemora stadsnät och wifi. fi Det är linken jag fick av Kim Kör vi. Och det var mycket datamängd här på mobilen också. Oj, oj. Jag tror jag kommer på 26 gigabyte Utan kostnad. Här åter på Radio Krokom. Strålje Wikinger, 3D-stationen på Ekerö i Stockholm. Jag ser att kan... Låter Det här ganska fina med gatsch. bort de här annonserna. koppla en signal här stänga av mikrofonen och få ut, dela ut det i sändning istället det här kommer via mikrofonen här. och data högtalare så mobilen är kopplad till också, det låter just nu i alla fall på Radio Viking i EQD 1,4 MHz det är så alltså trevlig station faktiskt och... Uh, Jag har en ny appbox i mobilen här som heter Radio FM. Det finns ganska många sådana här olika appar för att lyssna på webbradio eller stationer. Det är Uppsala vägen för Nyåsersberg och nere mot Upplandsväg sitter vi på Stockholmsvägen då strax till. På Jönneshovsbron, just när man kommer ut ur södlighetsstunden och ska åka mot Nineshamnen, där hänger en bäddmadrasser. Just nu hänger den över vägerräcket med skyddsbilar på upp för att plocka upp den. Och Vaxhåndsleden som har haft... Lugna favoriter. Det är Ska jag dela bort några här? Det ska vara scanner Nu är det inte fler. Jag kan spela på P1 också kan vi kvinnliga medlemmar ständigt närvaro i FN säkerhetsrådsdiskussioner och det är ju också vår förhoppning är att det här inte bara ska bli någonting som pågår under de två år som vi nu sitter i säkerhetsrådet utan att det här ska vara någonting bestående i säkerhetsrådet att i alla frågor så tar man upp kvinnors situation i detta kvinnorfrågor ska inte vara en särskild fråga det ska finnas med i alla frågor Sofia Dam, om du ska komma med konkreta exempel, vad har du saknat? Alltså du har fått stå tillbaka i utrikespolitiken när regeringen enligt dig då har lanserat plakatpolitik, den feministiska utrikespolitiken. Mm, men utrikespolitiken är, är absolut inte enkelt och, och plakatens budskap är därmed enklare. Ja, kan du... Uh... Ja. Jag håller ju med om mycket av det uh, från Nederland och Holland. Nej, jag vill inte uh, vara med. <hör> jag gillar bort den här. Det vi säga jag kom in på Märsta.nu här. Jag bodde där i 16 år och jag flyttade från Märsta till Låsuttan den 29 oktober 2011. Vi ska se vad som har hänt där nere. Det är mycket mycket större kommun också. Och den växer väldigt kraftigt som de flesta kommunerna gör nere i län. Och redan har den 2 miljoner invånare totalt där. Ja, det byggs väldigt mycket. Jag såg ju Stenige höjden och byggdes Steringebacke. Man byggde där på Stäpninggatan. Sen har det tillkommit med Steringeslotsby, Siktenas stadsängar och Märsta Port. Och sen företar man också. Så det byggs väldigt mycket. I min tidigare hemkommun Sikten av kommun. Men nu är det Hedemora-kunn som gäller här och ja. Man försökte tydligen attackera Åkesson här med, med ägg. På ett möte. Personer är gripna och en polis har blivit sparkad och det är förskräckligt faktiskt. Och, ja. Åkesson skyddas av säkerhetspolisen också dygnet runt här. Jag hoppas att det inte händer honom något allvarligt här och så. Vi ska se här Jag försöker trycka ner mig på sidan Vi har några valplakat långsutan här som Socialdemokraterna har satt upp. Jag har inte sett några andra partier som har satt upp. Det sitter några valplakat för Socialdemokraterna. och Några valstugor och liknande har jag inte sett heller. Det är typ bara Socialdemokraterna som sätter upp några valplakat här i några områden. Och inga andra partier verkligen. Och enligt, enligt den här vänstertidningen Let's sätta så har socialdemokraternas femma på KF-listan Ingemar Gardeman har beställt så kallat nazistisk material, från Midgård står det här. Nazistisk musik, nu vet man inte varför typ av musik han beställde där. Utan det kanske helt enkelt var nationalistisk och patriotisk musik. Jag kan inte uttala vad det var för musiken han hade beställt där. Hur, hur kan de hålla koll på sådana saker? Hur kan de veta vad han beställer? Privat, det här är ett sätt i tidningen. Det kan man undra med det. Jag tror det var Expo som var i fart. Men... Så nu har jag ännu mer stationer att välja på här. <laughs> med den här appen här. Radio FM-appen. i mobil. Jag kan koppla också här med en kabel här och stänga av mikrofonen här. Så att jag lägger ut mobilen så att säga, i sändning. Audiosignalen. Den här stationen heter Rock America Och Beatles Radio har vi här Det är egen classic rock USA Man Kan ta bort dem man får se upp för de här annonserna också men vi bara att ta bort, klickar bort dem. Det är väldigt många stationer som kör klassisk rockmusik som Led Zeppelin och The Purple och Black Sabbath och så vidare. Hurraja hit och så vidare. Super champ, Det är här, man kan lägga till egen stream, URL, egen, egen så att säga adressar faktiskt. Och på så vis kan man faktiskt lägga till egna stationer här faktiskt här. I den här rollliga mappen. här. krav, vi har drygt testa det. om man ner. Med elva dagar kvar till valdagen så är det faktiskt inget annat... Betyder. Jag kan lägga in eh, direkt tre kanaler som vi ligger ute på ...1994 har också förslag för mer pengar till LSS LSS LSS. den här mandatperioden. Socialdemokraternas utspel idag, det litar jag, jag. inte på. I flera år har det fått stora neddragningar på LSS. Så att de nu tio dagar före val för val och ska försöka. Annorlunda. Det annorlunda. Det tror jag inte på. Även samarbetspartnern Vänsterpartiet tycker att Socialdemokraternas omsvängning kommer väl sent. Det är på alla områden. Här har vi varit helt oeniga i regeringen. Eko tar vi flera tillfällen under dagen och söker Socialdemokraterna för en kommentar med mycket resultat. Jag kommentator Thomas Ronberg är med nu. Se, det kommer den, uppenbarligen att hända med, med för resistansersättningen. För. Ibland går det fort i politiken. Äh, ja det är inte bara regeringen. Det är flera partier som har tvingats att justera 100. sin politik på det här området. Efter den senaste årets debatt. Jalla. Vi, vilka partier är det som har, har sväng? Ja, nej, dem? De som länge och drivit frågan, det är ju som vi hörde. Det ja, det hörde vi. Och, och Kristdemokraterna och också Vänsterpartiet, även om de ju har ett komplicerat förhållande till eftersom de hjälper regeringen med budgeten. Men, det är liberaler och kristigiderat som har föreslagit mera pengar tidigare, sen har Centern nu ganska nyligen börjat prata om mer pengar i budgetmotion för i år hade de samma nivå som regeringens, Sverigedemokraterna vill också lägga mer nivåer, ja. men tidigare när hade de faktiskt föreslagit besparingar på statliga sustansersättning. Så att och Moderaterna har heller inte företag med pengar förut och de har som regeringen tidigare sagt att vi ska avvakta den här utredningen innan man gör en lagändring. Ska man inte lägga ut samma signal som man skickar ut där? Men de Då måste de det vara annat svårast det, det är ju regeringen. De ville först få ner kostnaderna, sen tvingades de backa från det i våra. Så ska ta det det. där är också en... En fråga som ja, som man kan lägga till egna stationer. Jag tror det är den frågan som socialdemokrat. Ja, det har förvisso gjort redan i VLC i ja, Jag hoppas inte att det händer allvarligt här då, Åkesson. Att han och så. Vi skyddas då, på det säkerhetspolisen. Men varför har den dykt upp nu så här? Poliser. Det några dagar där. Det har väl att göra med... Eh, att de som det här handlar om är människor som de flesta väljare kan se verkligen har. Äh, behov, angelägna behov och det är väl de som då äh, som behöver assistans det det som FN, har, med, eller alltså som behöver äh, assistans där. Som, som liksom blir vinnare på den här det här valfebern men det lite om en debatt som så, fanns i mobilen här och som ja. om eh, Vi lagt in ett antal stationer som är, fick skildringar om cancersjuka som då hade drabbats av detta den fick betydelse i den valdebatten det här kan få betydelse i den här Säger vår inrikeskommentator Thomas Ramberg Och då ska, ska vi återvända där och, till ja, lägga Svenska till. Akademin Och beskedet som kommer nu sent i eftermiddag här, att Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund återvänder till Svenska Akademin För att nya ledamöter ska kunna välja sig Ja, vi till det. en kanal och i har ju länge följt det alltså här Vi har lägga till en egen kanal här Ja, vad du man det här. Ja. Ja, höger här det står ett plus. det plus. Om man trycker där så det kan det man lägga till det en det egen stream. Så det så är det en sax från de här trena kommer också. tillbaka om då, Och sen, och sen som har trycka så så på hjärtat där så, så lägger det, man till. Det, det är de men, äh, går ut. Och enligt det här som vi vet just nu i alla fall så gör han inte det. Utan nu ska de här då här forna fienderna. Det är ganska nytt det här. Jag tog väl igår det. Eh, och de säger ju ja, att det är hos sådana så så akademin man måste ställa sig över. Såg du FN? Och det har ju varit väldigt svårt under det här senaste jag, skeandet, som har pågått. Det är ju uppenbarligen så att de säger att de ska tillbaka ta, till akademin för att kunna välja in nya ledamöter när de väl är invalda. Det är valfrihet. Ska du tycka om det med som moderaterna teoretiskt sett, absolut. För det här är ju då den stora frågan, man har inte varit fler än nio stycken tidigare av perioden här nu. Så nu är man tolv ben vilket behövs för att kunna lägga det på det, det. Så nu kan man inte äcka egen skriven och eller till och med som man tänkt, var tänkt att vara det är Aderton. Ja, de kan vara inne nu och sen gå ut igen. Det vet vi inte någonting om. Det brukar vi inte veta än så länge. Och det är frågan nu om också, kanske inte heller vet, nämligen hur stort är intressen för att bli ledamord i svenska akademin? På ett sätt kan man säga att det är mer tänkbart nu att säga, jag har på en fråga, för nu sitter så ändå, de här på något sätt, de måste ha försonat i alla fall tillfälligt. Sen är frågan, vill man ge sig in i det där hur är mötena egentligen? Vad finns det för aggressioner och konflikter under ytan? Det kan vi bara föreställa oss. Då tackar vi Mattias Berg från Kulturradion. där om att alltså tre ledamöter, Kjellis, Mark Sara Daniels och Peter Englund har återvänt till akademin. Tack ska du Mattias Berg. Idag häktades en 16-årig pojke som misstänks för mord i Huskvarna på en hemlös man från Rumänien. Linda Sjön är åklagare. Jag anser att det finns sannolika skäl för att han är misstänkt för mord. I det här fallet är det ett sånt allvarligt brott. Så självklart så måste man också beakta det tillsammans med hans ålder och kollektionsfarande. Det var den 8 augusti som en i 45-årsåldern hittades död i en park i Huskvarna. Han var rumänsk medborgare och brukade sova i parken. Efter att mannen obducerats en vecka efter att han hittades misstänkte polisen att han blivit mördad och det gick rykten om att ungdomar kunde vara inblandade. I måndags greps den 16-åriga pojken som nu har häktats i Jönköpings tingsrätt. Han är miss på sannolika skäl den högre misstankegraden. Anders Tolke är hans försvarsadvokat. Ja, min huvudman han förnekar ju bestämt brottsmisstanken så att han är naturligtvis Eh, av den uppfattningen att det här beslutet ska överklagas och det ska vi göra också. Det är ovanligt att så unga personer häktas och socialtjänsten är ingått i ja, alla steg för det. pojkans skull. Om handlumsförmodet påföljde med slutgångsvård isse. Och ytterligare tre personer under 15 år misstänks för inblandning i mannens död. En av dem för mord och de andra två för olaga hot och misshandel. Reporter Emma Johansson och åtal ska ha väckts senast den 13 september. Nu ska vi till staden Chemnitz i sydöstra Tyskland, där det har varit kravaller flera kvällar den här veckan med högerextremister, främlingsfientliga och amserar. Det här har utlöst av att en man knivmördades, och en syrier och en iraker är misstänkta för det här dådet. Och ikväll väntas nya demonstrationer, eller hur? Daniela Markvart, korrespondent som finns på plats i Chemnitz. Ja, jag står här precis utanför fotbollsstadion där det har kallats till demonstration klockan i kväll och det är med anledning av, eller platsen i alla fall val för att här ska se senare ikväll också regeringschefen i delstaten, Mikael äh, möta. Invånarna i stan i en slags medborgardialog som har varit i stämning sedan tidigare. Men just nu så är det framförallt väldigt mycket polis här och en hel del medierepresentanter och en del andra som står och väntar och avvaktar. Inte något stort demonstrationsförbåde än så länge. Hur har polisen förberett sig inför in kvällen? De har ju fått kritik eh, tidigare kvällar här för att inte ha gjort tillräckligt eh, för att hindra de här kvällen. Ja, det är en helt annan scen ikväll. Nu är det ju polis här från andra delar av landet och även den nationella, från den nationella polisbyrkan. Det är väldigt mycket polisbilar i rörelse runt och även, ja, som står uppradade och här är det nog fler poliser än några andra som jag ser framför mig. Det är alltså ungefär en timme kvar till demonstrationen. Kan du ge oss en, en bild av, av, av situationen i Chemnitz just nu? Alltså det är väldigt lugnt här, det är något slags jag vet inte, avvaktande lugn eller nervöst lugn, det återstår för att se. Många som jag har pratat med idag har uttryckt en rädsla för att röra sig ute på stan och kommer inte att gå ut ikväll. Så att, och det är här, omkring mig är framför framförallt väldigt mycket människor som står och väntar och spanar och kollar, så att eh, alla väntar. Säger vår korrespondent Daniela Markvart på plats i staden Chemnitz i sydöstra Tyskland. Ungerns utrikesminister kallar till sig Sveriges ambassadör i Budapest för att kräva en förklaring till ett svenskt statsråds kritiska uttalande om ungerns migrationspolitik. Vi har vår migrationskorrespondent Alice Petrén i studion. Vad handlar det här om? Ja, det är en kamp som har pågått under flera år mellan Ungern och Sverige. Det som har hänt senast är att Sveriges migrationsminister Helene Fridtsson i Hässleån på EU-dagen i Hässleån Sagt att Ungern borde ha för flyktingar och migranter Med tanke på 1956 då många lämnade Ungern eh, Sen har Sveriges utrikesminister också twittrat om saken Och det pågår en kamp inom EU Det pågår en kamp globalt som Ungern är med och, eh, Ungern tillsammans med Italien har attackerar eh, Frankrikes president Macron För att vara invandringsvänlig De är motståndare till all form av invandring till eh, Europa och det här är inför EU-parlamentsvalet kan man säga nästa år, så det är en kampanj som redan har dragit igång. Alltså, Ungars linje när det gäller migration är, är ju välkänd. Är det så att man liksom, trappar upp propagandan för sin egen linje nu? Absolut. Ungern tycker inte migration är något positivt. Det är ett historiskt avtal som ska skrivas under i december inom FN. Och då har Ungerns utrikesminister, han var egen högperson, kommit till New York bland tjänstemännen och sagt att nej, men så här kan ni inte skrivas, så här får ni inte göra. Och från början så var Ungern ändå kvar i förhandlingarna. Men sen så har man hoppat av det hela. Så Eh, Ungern säger nej på alla nivåer och ändå har man ju då ingen, eh, nästan inga migranter i landet. Eh, och det är en nationell politik, det är en attack mot demokratin anser eh, den svenska regeringen, den sittande svenska regeringen. Eh, det är på ett mer sätt en, ja, man kan kalla, deringskamp som det uttrycks som används från den svenska regeringen idag. Säger vår migrationskorrespondent Alice Petrén Vi avslutar med en väderprognos I kväll rör sig ett område med regn över Götaland Och särskilt i söderlande blir rikligt Med Svealand och Norrland mattas regnet av I takt med att dra bort österut Imorgon sen får Götaland och östra Svealand regn Som kan bli rikligt särskilt i Götaland Och SMHI varnar för stora regnmängder i västra Sverige och Norrland väntas istället sol på många håll. Temperatur i morgon i allmänhet mellan 12 och 16 grader. Längs ostkusten kan det bli upp mot 18 och i fjällen mellan 5 och 10. Producent Klara Tisch. p Sveriges Radio. Oh, oh, oh. In, uh, den här bjuder över varann just nu när det gäller pengar till oh. LSS, men det är ju bra att det här blir en enkelt en vartfråga. Sen reportage från Gaza där unga it-entreprenörer skapar sin egen framtid. På Gaza ska gips skapas både praktiska oh. trafikappar, ramadanspel, ett slags adventskalender för fastemånaden och mat- och restaurangappar avsedda för den penningstilla saudiska marknaden. Och kommer klimatet att orsaka nästa finanskris? Frågan påverkar redan utbildningen på handels ordentligt. Studiet med Lihelström och Anders Stemina. Vår besked det är att andning och sondmatning måste ge rätt till assistans. Socialförsäkringsminister Lena Hallengren, socialdemokrat, håller presskonferens om SS-lagen om stöd till personer med funktionsnedsättningar som har seglat upp i debatten nu i valrörelsens slut. Vi ska strax möta en barnfamilj som har fått nej på sin begäran om assistans enligt LSS. Den senaste tiden har medierna rapporterat om andra liknande fall och det har fått politikerna att reagera. Idag kallade alltså Socialdemokraterna till presskonferens om LSS. Ekots reporter Birgitta Johansson finns här i studion nu. Ja, vi hörde ju Lena Hallengren nyss som höll i presskonferensen. Vad var hennes budskap? Hennes viktigaste budskap var nog egentligen att Socialdemokraterna inte längre är det enda partiet som är emot att förbättra LSS. De har blivit väldigt ensamma om den positionen och det var nog viktigt för henne att markera det idag. Och så här leta. Utgångspunkten är att vi ska ha en lagstiftning som fungerar där människors rättighet är det som är det styrande. För oss är det inte en fråga om kostnader, utan om barn har behov av stöd måste resurserna också finnas. Det är en viktig del av välvärden. Ja, vi hörde här i början, Birgitta hur talade om att, att antning och sommatning ska vara en rättighet. Var det någon fler konkreta löften? det var ett konkret löfte och likaså det här att som vi hörde tidigare, det här får kosta. Tidigare har man ju krävt att det ska vara nedförningar i LSS och sen så har man gått till att man ska hålla sig inom ramen. Men idag så sa Socialdemokraterna för första gången att det får kosta mer. Får det kosta hur mycket som helst? Hon satt egentligen inget tak i alla fall utan hon sa att det kan kosta 700 miljoner, det kan kosta en miljard. Det är liksom inte det som är det viktiga utan det är att detta är en rättighet och då får det kosta. Flera partier har varit ute i den här frågan de senaste dagarna. Vad har du kommit för? Reaktioner på beskedet om Socialdemokraterna nu? Alltså, man kan väl säga... Från vilket parti frågade du mm. Nej, jag sa det bara det att det är flera partier som har tänkte. varit ute de senaste ja. dagarna. Vad, vad, har, vad har de sagt om dagens besked? Ja, alltså det är flera partier som har drivit den här frågan länge nu. Och två av dem är Kristdemokraterna och Liberalerna. Och därifrån hörde man en ganska tydlig fnysning, kan man väl säga. John Björklund kallar det här för rustfiske. Och eh, Ebba Burstor gick faktiskt ännu längre och hon sa så här. Socialdemokraterna borde skämma. Det här är ett krav som drog har bli under hela den här mandatperioden och som man konsekvent har röttat ner och istället fortsatt att jaga familjer i behovet av assistans. Eh, med elva dagarsvar till valdagen säger det sagt, inget annat är tykleri, Inte av omsorg av barnen, utan av omsorg, att av deras egna opinionstyckor. Hyckleri säger alltså Emma bostor. Den här frågan kretsar också kring vem som ska ansvara för LSS. Vad säger de borgerliga partierna om det? Och där roder en bred enighet om att staten ska ta över hela ansvaret. Idag så är det delat mellan kommuner och stat. och Det gör, som Björn uttryckte det, att de fyller på varandra när någonting inte fungerar. Och då, därför vill man att staten ska ta över hela ansvaret. Ja, nu är det ju val, så vi vet ju inte vem som kommer det sitta det? i spackarna och, och i regeringen, men vad tror ja, du att vi ska att inte rösta det kan ni glömma direkt. Ja, nu är det ju slitsburt i valrörelsen och sen så räknar alla med att det blir en väldigt ja, ja. komplicerad regeringsbildning. Så frågan är väl när man har tid att sätta sig ner i lugn och ro och prata om LSS? Tack så länge, Birgitta Johansson, reporter på Ekot, som sitter kvar här i studion. Vi ska strax prata mer om LSS. Eh, vi ska först möta en av de familjer som inte får den assistans som de anser att de behöver. Just det, treåriga Ejas föräldrar Mattias och Annika har sökt assistansbidrag för att kunna ta hand om henne. Men de har fått nej av både Försäkringskassan och Danderys kommun där de bor. Och nu så ser familjen ingen annan lösning än att flytta. Nu kom posten! Matias det här. Mattias hämtar sin dotter Eja på specialförskola i Täby som har varit på några femar medan han packade ihop det sista hjärnan i Danderyd. Jag får lyfta henne från vagnen till bilen för Mattias har fått smärtor i axeln av att alltid bära henne. Och det är mitt i det tunga lyftet som hon får en av alla sina hostattacker. Treåriga Eija är född med en grav hjärnskada som gör att hon inte kan prata, röra sig eller ens hålla upp huvudet. Hennes utvecklingsstörning gör att hon har en förmåga som är lägre än ett barns. Jag gillar kyla hon. Hon tycker att det är väldigt värm. Hon gillar kalla duschar. Hon gillar att sjunga när man sjunger med henne. Och hon gillar sin stora syster väldigt mycket. Hur märker, hur kommunicerar hon när hon tycker hon någonting? Hon ler. om hon är väldigt glad så skrattar hon. Hon har då problem med slem. Att eh, man måste som dagligen aktiverar henne för att det inte ska ligga kvar släns som går ner i lungorna och till slut orsaka en lunginflammation så man får hela tiden jobba med henne aktivt alltså hon kan inte själv gå runt och ventilera sina lungor så då måste man själv fysiskt hjälpa henne att ventilera sina lungor under Ejas första levnadsår hade hon så bra av epilepsia så ofta föräldrarna tillbringade större delen av tiden på sjukhus och på ett Mattias försökte successivt börja jobba igen som nyhetschef på dyrningen, jag tror. Men det dyker inte längre förrän han var tvungen att lämna jobbet igen. Och hennes slemproblematik och epilepsin gjorde att hon fick åka ambulans flera gånger. Med min fru då. Hon satt och åt och svalde ner fel och fick epilepsianfall mitt i alltihop och fick åka ambulans och det hände flera gånger. Och det här tog på min fru är så mycket så hon rinner mig och sa jag klarar inte det här. Du måste komma hem. Och så nästan har jag jobbat. Så det var över två år sedan. Och då kontaktade vi kommunen och sa nu måste vi få hjälp. Vi klarar inte av det här. Det är inget jag På natten åter Aya hämtas tre gånger till timme för att inte bli missnöjd och vakna. På grund av detta har han fått något som kallas tillsyn av kommunen. Då är assistenter där på natten för att föräldrarna ska få sova. I den kontakten med kommunen sa de att den här hjälpen fick de med väntan på assistans, det vill säga bidrag för att även dagtid kunna betala en assistent i Det här var innan försäkringskassans hårdare krav på assistans. Innan ett par tidsdelserande domar i förvaltningsöverdomsordningen gjorde det mycket svårare att få assistansersättning. Idag nekas 8 av 10 som söker assistans jämfört med 2015 då 6 av 10 nekades. Vi hittar linjen områdets chef på Försäkringskassan. En sak som det refereras till i utlåtan från Försäkringskassan och kommun då är ju föräldransvaret att föräldrarna ensamma ska klara att sköta Eya trots att hon är så här vårdkrävande. Finns det någon gräns för hur mycket en ska klara av? Alltså det är ju så med små barn, även utan funktionsnedsättning så kräver de de mycket område och tid av sina föräldrar. Jag har fullt stor respekt för att familjen har en väldigt jobbig situation. Men vi kan inte göra annorlunda? Nej, jag kan inte. Vi kan inte, vi kan inte använda lagstiftningen på något annat sätt, Det är musik som står där föräldrar. Är det är hemma i lägenheten i ett andre utlägger man att säga att ett år är lilla att det ljudar på att kryta. På på. Fem år i stort sett toppar på Hon är kvar sitt spär på en där man får få en, en reflex som gör att man blir skräckslag i Och den, den lär man sig lankera när man är månader gammal. Men jag har liksom har kommit i stadion till många infektion så vi har tagit ögonen och sagt okay, på på att det är okej, nu är skolan. Hon på att lära att på tror att hon är helt i halsen och så är det fler på som och så är det inte för att att det är lukt. Kan det vara med att har skriva Annika till skulle börja jobba igen och barnen hoppa på förskolan. Men eftersom egas förskola ligger i Kärby, om de måste vara två delar, en som kör och en som håller henne när de får snabba utifacke så det blir det svårt att kunna ner ett jobb innan de måste på hemma två personer. Mattias har räknat ut att de skulle hinna jobba och inte med barn. Men de hade i assistenterna så att assistenterna kunnat se till att de båda kunde jobba och ha haft normalt liv. Men det här säger också både Försäkringskassan och kommunen hittills. Eja, har gjort för tre år. <samt> oh, I hade varit u fänsken tidigare. Bann annan tog jag om julkälet med det som kvar i andra dagen. Familjen älskar men det kommer som inte få det krok. Hate your face så svarar Green Ange for Facebook. Röst face parti på den samma partens kommunala verklighet ser helt annat. Och så här svarat känner man kommun. Förstyrsjusten blir berövna i samarbeten med KD på Moderaterna och varför ägna Likas assistant. Alltså, ja, alltså, det? det är vi Det ju ett barn och det två till det uppe så. Det är en regelmässning av laga som är Men nu väljer ju den här familjerna att flytta för att de känner inte att de är välkomna i den posten. Jag har ingen kommentar till det, för jag kommer inte att kommentera i en till fall mer att det här är en klart, det jag tycker att är tillräckligt där. Sen är det alltså byggt mig Ekström som är direktörs socialkontoret där i ska det är jag. Det att jag skulle Eller att det är Att det är en, en Många mål. Många, många mål. Så har på den så att mm, de till. De har och Den här veckan flyttar alltså familjen och i september får de del av hodens familj genom att flytta inte. De flyttar i ovisshet men i vissheten om att olika kommuner fattar olika beslut i händer det skiljer ju stort mellan kommunikationer och med, med LSS-insatser. Vi har ju fått ett kontaktnät med andra föräldrar. Det gällande assistans just i nu som har ju gett assistans till Lyckreban. Här ja, nej jag. Hon får ta skälen till Elias yes, och assistans. Jag vet att hon är att föräldrar det är Jag menar den där, för att den blir då siktigt totalt. Och så This is a little something och inte bara mm. Det Mattias och här var Åsa Det har gått 24 år sedan LSS-lagen kom till. Och sen dess har vi hört mm. många berättelserudikterna om mig och hennes familj. Och politikerna kan vara bra för att den här reformen har Så vi ska nu försöka röda mig i handen Ja, här finns E-påtsverket Erik kärn som har gjort reportage-serien Besluten som formar Sverige i att Och ett av programmet handlade just om LSS. Erik, det finns, har du berättat mig idag, en person som spelat en avgörande roll för att ska så få och det är inte en politiker. Nej, det är en politiker, men en testverk som verkligen förknippas med den här rapporten. Men till sidan av honom, eller för framför honom, så finns det en person som inte vi intervjuade i den här rörelsen med Maud och Franska, som själv tillbringande delar av sina sin tomhör mm. på en institution och sen så kommer han till USA för att plugga och få och på någonting som liknar det, det som sen är assistans. Han får själv styra över eh, vänhjälp som han har, han får liksom disponera tiden och så kommer han till, till Sverige och, och, och här under 80-talet så börjar man att få med sig kommunpolitiker så att man får resurser också från statliga resurser för att, för att göra ett sorts experiment med att politik där personer som behöver den här hjälpen får personliga assistenter som de själva har blivit arbetsledare för att det är något som Bengt Westerberg också tittade på och blev inspirerad av och lyfte fram som en viktig fråga inför valet 91 när, när de sen vann och han blev socialminister. Så att det här var liksom en, en fråga som på eh, en lite krånglig väg kom in till, till äh, regeringen Bitt. Och Ben Festerberg lyckte fram hur till då till att få det här till en lagstift? Det var ju inte helt okomplicerat kan man säga för det var en väldigt svår ekonomisk kris på den här tiden. Och man förstod att det skulle kosta pengar. Det finns en liten en intressant historia som, som den här aktören nu kan berätta inifrån regeringen, att den här frågan om pengarna den här, här, här brännande redan då. Finansministern han vibblade vara folkpartist och tillhörde alltså samma parti som Veit som är partiledare. Och hon säger att hon fattade misstankar om att det här kommer att bli hyrare, men hon kunde inte driva det mot sin partiledare så hon går av sig till till statsrådsberedningen, Carl Bildsfond, och sa titta nu, bara kolla på siffrorna, och då tyckte eh, ungefär som Så de kunde liksom pressa fram någon sorts eh, brasklapp i den här propositionen som var att man skulle följa upp kostnaden ett år senare och titta på hur gick det faktiskt. – Hur i den här lagstiftningen är att det är en rättighetslag? Vad innebär det? – Ja, alltså dels så är det ju så att man... Det allmänna det åtagande ökade den här talanagningen Från att man tyckte att man skulle ha rätt till en skälig lednadsnivå Som hemtjänsten till exempel ska, ska tillgodosedare Så fick man då rätt till en god, god lednadsnivå Så att det var liksom en ambitionshöjning som var ganska stor från det allmänna Och det är då också en Vilket gör att Staten, utförande, det offentliga har inte så himla stor kontroll över hur kraftiga kostar utan man lämnar så en del av makten på ett sätt till de som, som använder och som brukar assistans i det här fallet. Är man inte nöjd med det beslutet som kommer då får man överklaga det på om liksom det som är till skillnad från en skyddsavstiftning där man inte kan överklaga beslutet på samma sätt. Bikitta Johansson, reporter, finns kvar här i studion, ja det här är 90-talet, du var med på den tiden när det infördes, hur var det här? Ja det var, jag sitter står och funderar bakom till tiden här, det, det är alltså, det var ett kris i ekonomin men det var också ett annat samarbetsklimat över gränsen så att det, det är ju faktiskt då också som Socialdemokraterna gör upp med en moderat ledd regering och de första direktiven till det som senare kommer att bli LSS togs ju av Socialdemokraterna och sen så förändrade Bengt med direktivet Men, men det, det fanns en, en samsund där i mitten och det var ett annat samarbetsklimat. Det kanske är en del av förklaringen. det var ju uppe av de här, de här de som kända presskonferenserna i Halpsund när man pratade om det in i krisen. Så, så fanns det, finns det möjligheterna. Det är det här som, som kanske inte kommer kan genomföras. Men det som var intressant också var ju att den här fargangen att det skulle bli dyrare. Det, det inte ganska kort tid så upptäckte man att, den blev, att det blev dyrare än vad man får. Man hade räknat att det kostade 2,4 miljoner. Det kostade, eller miljoner kostade 3,7 miljoner. Och då börjar den specialemokratiska regåren som är det, föra in olika sätt. Att Begränsa posten. Kolla, på böckerna. Det att man har den här till och med 20 Så då förstår man vad det är stadigt. Och sen <ić med bilen> har <im> man gått till bordet. 420-talet. Sittande där. Det är lite modiglaskt. i så, och så det här är man får ju nej jag tänker bara. Man inför ju in också vilka begrepp som i syner av på, på betyder så fördomstolarna och sedan skolkar vilka rättigheter som individen har. Så det får ju också en förknippning över tid vad det är har rätt till. Till sist, helt kort. Alltså nu, nu diskuteras den här frågan igen. Vi har den här väldigt starka berättelserna för personer som bara har hoppats från som inte har det. Vad vi har kvar historien för det är det redan nytt. Om man jämför med hur man infördes de här reformerna, då var det ju mycket mer vuxna personer som var de fallen som man visade. Så här kan inte förändras lite bättre. Eller så här kan det vara till så här, och idag är, vi ser är det väldigt många barnfamiljer som, som man uppmärksammar. uppmärksamma på hur de, de drabbas eller de, hur det påverkar dem, det är ju mm. en del Säger Erik Jönkjärn, reporter på Elkot som gjort ett specialprogram om LSS i besluten som format Sverige som finns att på nätet i särskilt mot SC-assistantreformen, assistansformen i dag. Tack för dig och tack också Birgitta Johansson. vi ska till Gaza med det här är unga entreprenörer att ta med framtiden i evna händer i skolan. Han plockar. Han plockar. Han plockar. Han plockar. Och att det är nästan omöjligt att få sig. Han plockar. De, de har gått ihop i hela teknologinav som heter Gaza Sky Geeks, Där de utvecklar mobilappar, erbjuder kurser i programmering och nytra startups Och skapar cyberarbetstillfällen som inte är beroende av de stända gränserna. Och en korrespondent har besökt Gaza Sky Geeks. Det är upplar av idéer här och så och, och bland de 20-30 trapparna ja, Jag finns både förkredda programmerare och, och, de jag pengar pengar. och de som inte och de som helt enkelt kommer pengar inte inte inte inte inte inte inte 26-årige Sarah inte inte inte inte inte att inte inte inte relativt trist det har skill du skulle ju stalla man har satt färg på väggar och Det är alltså grafisk Det pågår samtal och jätte. det har ett persien textiler i glasfönster. sitter studerande eleverna på Academy. Goda akademier de som teaches people how to code. and then after, after months, they are, like, ready to the market so they can, de går en sex månaders kurs 95 varje dag för att lära sig koda, bygga webbsidor och skapa appar. Utbildningen förkostas av en blandning av storföretag företag och världsamfunden. Både Google för entreprenörer, Holländska staten, Bank of Palestine, Coca-Cola och UNRA, Frans Oval för palestinska flyktingar. I andra rum arbetar Frilans och StarCamp Akademi. Och Saab Habib berättar stolt att de program som genomförs redan har genererat tydande inkomster. typen Only in ten weeks. Sextillionaire entrepreneur decided to sell his silver censers for ninety for thousand dollars per ten-week bulk. San Javier. That is to say, you Swedish kronor. in the ultra I can do everything now. I can learn everything. The Code Academy helped me. It was like life changing. Så kan Asi Chutbilo said that my life has changed. After Efter att ha in six months, he has been able to create apps that have generated cost. On the basis of Skyyips, there are both practical traffic apps, Ramadan-spel, a kind of för calendar for the past months, and the food and restaurant are The thing is... It pays you well. And if something pays you well, uh, you can do too many things. Here's the money to pay, says Sultan Awazi. But right now, they are looking for a program that will allow free help to organizations that want to build their websites. You sell your services to the Gulf, says, but for the ideal organizations in Gaza, the money is free, he says Zoltan, who is on the palestinsk And I was thinking that everyone should be able to create his own application without this hardness or without hiring someone to it for A um, lot of people will be angry with you because you are angry. I love <don't> mine. <laughs> Så vi gör Gasarensan är till ytan mindre än en tredjedel av öarna. mindre än bombboll. Och här bor närmare två miljoner människor. Ingen svälter men de flesta är beroende av bistånd matland. I, de I och så är det palestinska flyktingar här Som drabbats av ett stort hål i budgeten efter att USA har dragit in sin tillstånd. Och de entreprenörer i Gaza som vill starta industrier eller odla till exempel jordgubbar och slikblom för export har alltid kragat över att de helt alltså som stänger stänga bestämmelser. för varor som fortfarande ska gå runt om gasen varorna tappar sin konkurrensfördel, dumgubbarna rutsnar men här på Gasan Skype har man tittat på slätten som gör att det är möjligt att kring vårt frighetsbort i korta varor eller behovet av att röra sig över gränserna. Våra produkter säljs i superrumden, säger Examarin. Och konkurrensfördelarna är att äftskolerna i Gasa har en hög standard och att de som tar examen från universiteten här vet att chansen på en anställning i Gasa är minimal. Därför måste de stänga sig mer än andra unga i rörvärlden. Och ett av de få sätten att tjäna pengar är att arbeta online, säger ÖSAS-sakal. Det är två things. Our system en av of the Um, and the graduates, because they know the chances to be employed locally in local businesses very long, they see that being a uh. skillful, like a very popular person, whatever it is for them. And if they decide to work online, it's like only for them to have a need to do a living, then they will do their best to get the best en av de mobilaffärer som skapats här och som gaza giv sig särskilt skolta över vilket där hon bara har Appen Alla rosa arabiska Fick anografiskt och stod startat i Ävling i Turkiet Där 20 000 unga entreprenörer från regionen skickat till sina bidrag Skapare av Manny Hempel är, är 29-åringar Men hon är Hon fick idén till mamma hjälpen när hon själv födde barn Och det hade sin egen mamma eller syster och ofta handliga, i land Det är ofta i det vanliga i det palestinska samhällen. Babyn kom ju inte nu av, så jag grävt hela första veckan, sen började jag studera och veta efter information på nätet. I didn't care if babies before, but you didn't think that I knew So, the first thing I'm trying to do that I don't know I'm interested in experiment, more about hon no, det det upptäckte snart att det fanns en stor efterfrågan på de kunskaper som skaffat sig och att det finns stora skillnader i bolletshusnads ideologi. Hon började invågasätta traditioner som själv har sitter upp med. Att och det har Mycket vanligt i gasen säger hon. Liksom hur och snabbmat eller att det varje kris hindrar barn från sig från att röra fru av saker. Och jag ser att använda these telephones it's very illuminating in this case and they everything they juggle with mobile phones oh my god you don't know this very bad. Hon upprördes också över att så många familjer i Vasa kräver att barnen ska bli husna för att en förälder, till exempel i någon av sluta gråta, nu är det du som är kvar i huset kan man till exempel säga till en sjuåring vars pappa dött. I appen som Norrell Kodari skapat erbjudskost, råk, psykologhjälp, diskussioner om barnuppfostran och till exempel online-terapi för dina mammor. användarna betalar med kreditkort eller kronor i gasen kan man betala med kontanter. Men en stor del av min kundklädd finns i Saudi-Arabien och många mammor säger att terapisessionen online är bland de mest värdefulla. Då slipper de gå ut, behöver inte berätta för dem att de går i terapi och deras män behöver inte känna till det Support. So can't you just stay at Tony's and so, have a little something good for us and as a visitor or a family or a friend. It's a blast and a very active business. Why? If you want to have a successful i nu, här, det nu, röstade vi er för att ta med de ekonomiska kaktorna ta med detta faktum i de ekonomiska Geniuvaras från idag varnas för att nästa finanskris kan orsakas just klimatförändringar. Det är om Det är en mycket god skrivning. Det är en mycket god skrivning. Det är en mycket god Det är Det är en mycket är Det Det Burn on B-Rack Radio. Turn it up. Rolling. were leading up 15 miles from the where they took time to slash and have to have to The one of the, the, the four-mile A few months ago, seven-thrace message, from the land of the We'll so you see An so yeah. that although can't he's of be getting it faster, so I'm unkrologed. Or ifチャンネル has So to you into it anymore. I had a to the hook, and then, a and it's going go. What did det var För det som är där vi på en supermusik promotion. Vi håller på i Sofjan Vi håller på en inga till slut. Tack så mycket. Fågande och We have a self-taught opinion system. And to give one other example of the red man, that show that her intern is her name, who was going at the, by the third one, who the lead lead in the United States, was that the third role of an intern in in Virginia. New Z-Bots, right in his own head, over so long. The two and the reason to they were hammering, a Roger Dan, from the 8th mission, and to have the chance to be dead. And the two now attacks, She got the kid walks another type of manner playing on the city your thing another night maybe doing with the four men sound in power one look at front of camera somebody was on set shot of vintage sunset combo music you were seeing in the old market key player back in the old one you love that sound key and head the group of men with that vintage car with the remarker in this ball sample vad tror vi att vi använder bara en guldkint i kameran och en stor kväll We are liten liten liten. Det här är så fint, tycker jag. Alltså, du kärlek kan jag ha en guldkint ser på den här kvinnfälligheten helt Det får mig i alla falla min Jag har 16 år och just jag fick en kvällsamtal. Jag när jag fick en kvällsamtal. Jag var Or there's a dog who wants to interfere with BDTV or a car ajud. Where our verder's on in the game Same, come on, you better talk about it. We're also ready at the 3D activator. Who? We were absolutely ready for Canada. Why'd we go to Sydney? Where is it? I was the a world around and Can I ever see a world around the I've been talking. Yes, a good one. It's not a good you see I am It's a of a world around the world. I am. Hey, I don't a heart, I can't. I I'm Don't miss me. I wish you saw cold. didn't tell you. that don't see anything. I don't know the bar to there of that don't say that you don't say that you don't say that The don't that you don't say that that 然後四時候可能就會打不 there Harriet Gott 不過是 nurse uh oh, from studion och så att, ta igång, att få igång olika stream-server och, som låg ner och så så det tar tid att gå på en vissa tekniska saker studion här jag undrar att jag inte säger något Jag vill gå igenom äh, spellistan också gå innan och se att det det är tusen tals med uh, inlökt där Så det tar tid att gå igenom den här Spelistan och se vad som ligger där På bakgrund hör vi uh, B-Rock Radio här Hon ligger ute med Swim Radio Här är vi, uh, Nancy Sinatra, 1963 ett äh, dotter till äh, välkände sångaren Frank Sinatra, nånsin Sinatra. Många att känna på. Jag Lee Hazelwood. Han var ju, besökte Sverige där i slutet på 60-talet och medverkade på svensk television där. gjorde väl en platt tillsammans med i Söderström. Det här är kul då med äcken och för tortyr. Det här är en dallbumme, alldeles papstar. Den är nordmanden. Det finns mycket i de här spelisterna. Det är tusentals filer som ligger i lägre. Ibland vill jag gå igenom, kan jag säga. Ove Törnqvist, eh, Sverigebesöket Som vi spelade på Närråden i Stockholm Och även Radio Det kom nog från en eh, LP-skiva och musikassett Som Ove Törnqvist gav ut i eh, Början på 1980-talet Så den har inte spelats Vad jag vet på eh, Sveriges Radio Det heter alltså Sverigebesöket Med Ove Törnqvist är in på Youtube kanske söker jag på Obitorn listan Sverige för så när du gå in på sån här online sida där man gör om YouTube till MP3 så har ni ju den låten Sverige för sökset alls på Obitorn listan. Jag jobbar mig ner i den här enorma spellistan som ligger på inom sekund eller någgt. Jag är långt upp, där det är redan 1.318 när rider så det är, det är mycket längst ner där Jag är inte trött idag för jag var till miljöstationen och handlade tungt på IKE där för 600 kronor och så var Det var tungt att släppa hem, så jag är väldigt trött där. Jag orkar inte så mycket, jag har legat och vidat också Men Några timmar Och så man fick in mig några pappbiffor och så gott så där som de hade gjort i, i köket där bakom, i, i själva ICA-butiken Jag var ju där vid Nio Det är kul att se de här gubbarna och gumborna kan man säga som dyker upp när de öppnar butiken de är liksom på plats och gubbarrelatan där som köper sina öleburkar ja det liksom lite original där Ja, det är märkt märklort där. Alla bra, rikna, där. det här. Verkligen. Jag det var en riktig konstort det här. Här är mycket bra låt också, Sympathy. Med uh, Raya Heap. Uh, jag har ju bevilen där och... Uh, ja... Uh, jag måste tänka efter vad hette han... John Lawton hette. Sångaren. Uh, Raya Heap har kunnat länge ha haft olika sånger och olika musiker. Det är fortfarande kvar. Mycket bra låt här Legendarisk engelsk rockgrupp. första plattan har jag också, då kom 69. Man har bytt ut både sånger och musiker där, men jag att det finns fortfarande kvar där. Och leds av väl gitarristen Rick Oxter. Och sångaren heter John Lotton, eller hette han var sånglig jag hit 70-talet jag låter låt om. Och musik är alltså, väldigt viktigt för mig där. Otroligt viktigt En låt är Men den kan man hämta på Youtube där göra gör om sånt till MP3 så att man tar 3 i, i och sen. Mycket bra låtar som just nu spelas på B-Rock Radio En station som sämner från Grekland Ja, den är fantastiskt bra faktiskt Jättebra Liktig uh, rockklassiker alltså Det här är låtar som aldrig man på de, eh, jag har kört på dem, de fantastiska, lika olika varje gång man har dem. Ja, man kan lösa de här låter många gång som helst ska jag köra på dem. det blir ju så att jag ligger och rider på timmar och så. Jag kan sätta bära hem det där för idag. Så att jag måste få krafter här. Jag har jobbat en del i studien här och på i vår och, och så. Ibland är det jag jobbar med saker i studien fantasy of come to us all. We love the only common road to truth. Klassiker så ligger flik här eh, Sen igår De har ju lämnat eh, Ja, jag kan inte höra rockklassiker längre här De har ju lämnat eh, Jag vet inte om det var Ludvika, Borlänge och Hofors De hade sändare förut här. Eh, Så att de är borta härifrån eh, Med sina sändare sandare Kanser eh, Så att jag kan inte höra rockklassiken längre På någon eh, radio här Men, eh, via nätet Så går det bra jag hade en, en adress också tidigare Via värma Radio, men den, den fungerar inte Men man kan ju lyssna via Nu ska vi se inte lite Radio Play kan man lyssna på Rockklassiker via nätet där så att säga Ja, de ligger på TuneIn i, i appen TuneIn Då kan man söka på en Rockklassiker och lyssna på 20 år faktiskt Radioplay.se som jag rockklassiker Och, uh, man kan också lyssna på rockklassiker via uh, TuneIn-radion där Antingen via TuneIn.com Via mobil Eller med den här appen uh, TuneIn TuneIn-appen Ja, uh, 50 miljoner användare, använder Ungefär är mycket det In Haugland blev vi kände också som eh, period, periodvis i alla fall. Här är inte åker med Europe så. kan eh, ju ofta programledare på rockklassiker där. Men som sagt för att de försvann från eh, frekvenserna här uppe. Jag det var rock, rockklassiker i Jävla Borg stannan förut första, Men de är inte kvar här uppe i områdena. I Gävleborg och så, så att jag kan inte få in på en vanlig radio Men det är ju inga problem idag Så det är det enklare också att lyssna via nätet då Bättre kvalitet och så vidare att Tänka på signalstyrkor och antenner och ratta och vrida på Frekvenser och så Traditionell radio <skratt> jag ville vila på timmar och så Det var tungt och vad det här på en Och jag handlade för 600 kronor Och, sen är och så blir det besvärligt här i backarna Det är uppförs backar och så Och den där trappan man ska upp här också så att Det, det tog på eh, krafterna Det tog tråk Och då väljer jag vila ett antal timmar Till jag, tills jag känner att jag, har, jag kan sätta mig här Det några stream-server som har gått ner och det tog tid att, att få igång dem också Det tar ju sin tid att logga in och stå upp och så Ibland behöver jag göra en del arbeten här i studion och kanske inte säger någonting och så Ja, man hade tydligen försökt att kasta sten på Åkesson, Eller nu säger jag fel. Man hade försökt att kasta ägg på Åkesson, Men de greps av polisen och sen en polis blev sparkad av slöden och gatans parlament. Så att, försöker man någonting så grips man av polisen helt enkelt. Han skyddas ju också då Åkesson skyddas ju dygnet runt av säkerhetspolisen där. Och han inte kunna lyckas med att på något vis spada honom eller liknande det sitter, några, det sitter några valplakat i Långsötan här Några stycken från Socialdemokraterna Som ingen har gett sig på och i övrigt har jag inte sett några andra partier då Men de valstugor och så Det är nog bara så Sosarna som sätter upp någonting överhuvudtaget i Långsötan här för jag tänker Här är tog på krafterna där faktiskt Jag behövde fylla på här Nu håller den sista också så att jag kan gå in på Nordea där och På datorn alltså, för över pengar där och betala två manuella räkningar Då är också till min tandliggist i mora. 275 kronor Allt var i uppehåll i alla fall idag, Inget är ingen regn så det var ju eh, positivt Det är inte lätt att hålla ett paraply när man har händer, armar och händer upptagna av tunga saker där. Det är tungt att bära hem från där. Men ens länge orkar ju mer i alla fall Man kan ju dela upp det också, handla mindre och så Men jag behöver ju fylla på och så, med olika saker här Den där pannan för 20 spänn till exempel och så Ja det finns mycket dyrare i pyttepannan men jag köpte alltid den billigaste och Det tar några minuter och värmer upp den faktiskt Ofta blir det det när De man varit ute där i skogen att man värmer upp den där pyttepannan och så. Det var såna här små bakelsebitar av prinsessa Fast det var ju De var två mindre former där Som jag tog först med lite Kola också när jag sovet sovit några timmar så tog jag den här, eh, pannbiffarna, sås och potatisen som man har tillverkat i köket i Långsötarna och Ica med en liten prips lättel, öl. släcker törsten faktiskt. Kostar sju spänn, Så det är inga stora öl. mängder med öl, det är bara en liten burk lättölde. procent krips lättöld. Diamaten slänker törsten. Och musik betyder mycket för mig. Den är viktigare än det politiska. Det kommer först. Musiken kommer alltid först. Det är det viktigaste i det träset man har. Ja, inte all form av musik, en del somers musik är jag Det finns en så kallad musik som jag fullkomligt hatar och så. Ja, imorgon är det den sista augusti Nu kollar ni förut här, från lördagen Från lördagen såg det bättre ut för långsiktigt här med solen Lite varmare och så Då låg det bra. Jag kan inte ut och cykla när det är så kallt lite Det måste vara varmare i luften här. Jag att jag behövde vila par timmar Det var ett där på krasperna Det var tungt det där Jag har ju bara två armar med Det var tungt och besvärligt då Passa på att rensa lite grann skep faktiskt Det ligger ju ganska mycket skep i de och sådär Jag kan inte plocka allt det går Jag har ingen lust med det här. Men det, det var lite grann små skep som jag hittade med hemmer För framförallt kring äh, Klostergatan och Holmgatan som ligger ner och skräp i kanterna Men äh, jag har inte lust lusten att få plocka det faktiskt Det är lite olika hur jag känner för det faktiskt Om jag äh, plockar skräp eller inte Ibland gör jag det inte och ibland plockar jag men inte allt Jag har inte betalt för det Fast det går inte faktiskt. Jag har inget lust att plocka allt skräp jag ser Då kommer jag aldrig hem någon jäkla gång skulle nåtyp på rören och fort. Det går rätt. Oj, jag ljus också fyllde jag på med, med några blåbärsdrycker på Ski Som är nyttig. Man kanske innehåller socker i för sig man. att med i milkshake, du vet, olika smaker Proteinmilkshaken milkshake nu är nu väldigt god konst. Och även ha det också vanilj mjölk, så man det är ganska svårt att allt in. Det ligger under 24 grader För Det ligger på under 23 Det var så fruktansvärt tryckande värvet förut här i somras och och Det var 29 grader Det var svårt att andas och Det var svårt att sova så Det är mycket svarare här Pappa på sportskodbån här men de kan jag på att det där att det är lite hål under dem Man får in grus och så En fläkt som åker runt också här. Ja, det är till, tilltäppt här så att man kan inte se ut och inte in heller tyvärr Men det är ju som det är här Ja, man kan ju inte in insyn i lägenheten, det går ju bara inte Nej. Det kan ni glömma är det bara köpare som har haft samma skägg på? Sotan så Stora hattar. År ut och år in faktiskt. Det var på 69 till hans sista topp. Give me all your loving. <fors> saker har jag aldrig fått veta och jag vet bara att Gary Moore blev tyvärr endast 58 år Han körde kanske mer, han var med i Skidrow också för början och, och så in han blev i egen zono eh, där eller det kanske var fler andra också eh, och så, men mest var det här under eget namn där och. Vi gick sen mer, det stod över till bluesen och bluesrocken Fick kritik för det också vi har väl en CD där med honom från slutet av 90-talet Det låter som han brukar låta Han menade på att han var rätt att byta musikstil och så Han fick kritik på det där, att han gick från hårrocken till mera blues och så Ja, jag har väl en CD också där med uh, någonting med uh, blues eller uh, jag vet inte vad det hette, jag så väldigt mycket köpta sådana här uh, musikserieskivor så att säga. Men han blev bara 58 år och jag avled på ett hotellrum i Spanien, jag vet inte riktigt varför och så den här dödsorsaken varför Gary Moore inte blev mer än 58 år eh, gammal Då har jag inte riktigt eh, Själva dödsorsaken var han bara blev 58 år Då vet jag faktiskt inte Det har inte framkommit av, av medierna direkt att han, eh, det några år sedan Hittade stöd av sin flickvän eh, På det här hotellrummet i Spanien som sagt och Det ska jag säga också förresten, jag har väl åtminstone en LP-skiva där Vad hette den? Med Phil Lissi för att under en period så var ju faktiskt Gary Moore gitarrist I Phil Lissi. Men det var kanske bara en kortare period där I och för sig, men han var i alla fall gitarrist ett tag i Phil Lissi. Och den vinylen har jag också, för att det bara blev en, ett album Med Gary Moore i, i Phil Lissi. Ja, det kanske var en 2-3 år kanske och ett album där. Äh, det var en ros på den plattan va. Typ om det var 1978-79 kanske. där var Garibor Moore med en vitalist i en väldigt kortare period. Men han blev inte speciellt gammal när han blev bara 58 år. Så. Men han hann ju med en hel del så att säga Och från början var han med Från början av 70-talet var han med i Skid Row om man minns rätt En grupp som finns kvar än idag faktiskt har blivit medlemmar och så Och där var var äh, med Från tidigt äh, 70-tal som sagt var Gick upp Skid Row när han bildade Gary Moore sen han gjorde projekt också tillsammans med andra musiker och här ser jag att vi har Roland Sedemark i en spellista också på C-data och så innan och han har faktiskt kommit upp i en 80 år och har problem med ryggen också och ett dragspel är tungt där så det är väl klart om han kommer att komma ut med mer musik Roland Sedemark. 80 är och 80 år och, och som vi vet så är ju dragspel ett dragspel är ju inte någon liten sak utan det är en stor, tung sak där ja, gear, Jag tror inte gruppen finns kvar längre där de blir osanns tyvärr om så minns nu Jo, Graham kör väl ett eget band De splittas eller man de splittrar i grupperna men... Foreigner kom ett antal sköna låtar på 80-talet, jag har med dem en myn och så. inte att de finns kvar idag. Då har vi en mynyn med Foreigner från 80-talet. De kom några draiga låtar. Men jag tror inte att de finns kvar. De har nog splittats alltså, och Ja, En del musiker kommer inte överens om ja, vilken stil man har och ha. De har personliga orsaker och så. Att man inte kommer överens. Men andra grupper håller jag ihop. Jag nämnde ju Sissi Top och jag har hållit på i många här i ja, är märkligt. Det är gruppen som lägger ner och kommer tillbaka igen. Efter är här massa år. Jag tänker på Egels eller centrum. Startar upp gruppen igen. De nogen nere i 16 år. Och Även i Europa också. Logger ner ett antal år. Jag fick problem med skattemyndigheten och så. Och så startar man upp gruppen igen. Norska aha. Ett annat exempel. De loggade ner också några år. Sen startade man upp den gruppen igen. YouTube har en, en ny uh, tjänst också. En ny app där uh, YouTube Music va? kan man se också i en liten ruta De som sjunger och spelar på samma gång som man hör dem Annars brukar vi liksom normalt bara lyssna Man hör ja, men med Den här musikappen Youtube Music Så ser man också Ja Artisterna och grupperna för de sjunger och spelar på samma gång Det är en liten, eh, liten ruta Ja, jag fick igång eh, problem också med Edcaster som sändningsprogrammet. Så det fick på lite tekniska saker och startade upp eh, ett antal streamservrar som hade gått ner. Bad Company, Paul Rogers är ju tillbaka. Man startade upp gruppen igen. Jag tag så hade man andra, andra, andra sånger och så. Men han är ju tillbaka igen. Han var med sångare i Queen ett tag där. Bad Company med er. Paul Rogers. Här the dancers. Vi har några vinyler därifrån uh, sjutfannet I lite doser uh, mm. och för Första plattan kom på 73 Eller 74 kanske Med uh, Bad Company Så efter många år så startade man upp originalgruppen Med Paul Rogers som, som eh, sångare mm. Det här är Rock Roll mm. Fantasy det heter låten och det är Screamy Radio som spelar upp det hela Ett gammalt program som inte uppdateras där men man kan lägga till nya stationer och eh, man kan även spela in med det och gillar hela programmet Så det är både för uppspelning och inspelning det screamer radio Radio gamla gammalt program, ganska litet och fint Jag har inte upp så mycket plats på era hårdiskar Ja, stationerna är inte upphåterade alls på hundra år att alltså, säga men man kan lägga till egna stationer vilket man också kan göra i några här appen Jag har nu Radio FM appen här Jag tror förresten att det var så här: att man ner, gruppen Free upplöstes. Och i princip tror jag att det var nästan samma sånger och musiker från gruppen Free som bildade Bad Company companin. Kanske inte 100 men de flesta från gruppen Free kom över till Company istället eller någonting sånt där. Jag vet inte om det var någon som kom från 80 också över en company Men det som hade varit gruppen Free blev en stundet bad company Med några av de medlemmarna från Free Någonting alltså. sånt var det och Det är lite grann Paul i har ju kört solo också där och Det är väl både rock och, och, och lite blues och så Ja, jag kan ju inte ha rockklassiker på någon radio här. De har lämnat uh, frekvenserna, det var i Håfors de hade förut, uh, men uh, Via radioplay.se och sådana rockklassiker så kan man lyssna via Och uh, i, i smartmobilen kan man ju lyssna också via TuneIn radioappen, och göra en sökning på rockklassiker rock, uh, denna gång pratar jag inte om Bruce Springsteen. Jag pratar om Hank von Helvet. Jag kommer ihåg honom. Det har ju varit väldigt tyst om honom väldigt länge. Men nu är det någonting på gång. Vid midnatt idag så kommer någonting att annonseras och även hända. Eh, mer informationen så har jag inte. Men klockan 12. strax efter midnatt idag. Då får vi alla reda på det. Han har själv lagt ut ett evenemang på Facebook och skrivit att uh, it's time, så att det verkar minst sagt <går> intressant. Nu led Zeppelin här med Stairway to Heaven proklaska. Mm. Jag tyckte att han hade om där, jag hörde mm. mm. <går> han inget. Fingarholz och vad det handlade. Nej, han lutar rör på sig. Han flugar i sapan. Ja, det rör också på sig. Det här var Det är lite kläder jag har ju bara skorna på mig men det är hål i dem som jag kan inte gå ut för då får man grus idag ja ja <gryps> grus idag ja och... jag vet inte om de håller igång alla här, de här gubbarna Nej grus idag gubbarna på på stubbarna The sun is on the wall but she won't have an issue cuz you know sometimes Ja, det här är fantastiskt låt också. Gitarrzonet är ju helt otroligt där. med Jimmy Page där. Jag har nog en musikassett också för att David Coverdale... Alltså David, David Coverdale från Whitesnake gjorde ju en, en, en, ett album tillsammans med Jimmy Page där i början på 90-talet, tror jag. Som inte kanske var den allra bästa, han gjorde i alla fall ett album tillsammans där. Det är ganska gamla gubbar det här. Jag har sett Timmy Page faktiskt. Han är ganska gammal idag, gråhårig. Det är rätt jag, att landsgitarrens tåg. Och trummisen är ju död också. Man som var trummis i den säpningen Jag tror jag såg en film igång också, med Sklander. En film som den gjorde 1976, tror jag, som hette The Song Remains the Same. Någonting. Det kan man söka på. De gjorde en film där. Och den Zeppelin var också en blandning av Blues Rockmusik och bluesmusik och sånt En liten blandning Här vill jag fylla på med lite drycker och lite mat och så där, Lite ryckliga drycker och... Lite mer, lite panna och så Lite mer pålägg och lite mer skiva och form och så. Här. Man känner ju en del personer där De är alltid på plats när man öppnar upp Ica butiken klockan nio Ja, är de de det är de här stannisarna De verkar vara på plats exakt den dag Det är några stycken här som dyker upp Ica butiken öppnar, de är ingen heller utanför i ikabutiken sist var vi någon kärring som vi säljade någon blåbär där Äcklig, äh, utländsk äcklig kärring Men det var inga tigger eller någonting sådana här äckliga slödda typer utan ikabutiken Här hittade man skrep också när man slängde i där. Ja det kan intresseklubben notera Det är noterat. Ja. Jag har väl en summelp också med Jimmy page någonstans. Han var ute. Men That's Apple för det sättet har vi inte trott så många här. Ansvar. Jag tror nog är ju bara varit död också. Han har väl knäckt els. Det är en ganska lång låt också och Just i början på 70-talet var det många rockgrupper som hade sådana här långa låtar Gitarrsolo och så Rainbow till exempel, ganska långa låtar Ibland var det trummsol och keyboard och grej som skulle köra solo där På konserterna så var det ännu längre med solerna där Då fick Trummi sig där och keyboardisten och så det var ju lite välkänt till att de här hårdrocksgruppen hade ganska långa låtar. Inte de där korta låtarna som skulle spelas på radio på någon tre minuter. Utan det var ju ganska långa låtar. Där. Här kommer gitarrisen som... ut. Ja, Hej, det är verkligen. Vissa låtar som man har hört om förut Det är ju gamla låtar alltså. Men märkligt för att man Tröttnar inte på dem och man tycker att de är lika bra varje gång också det är Märkligt Det här låtar man ju hört många gånger, Har hörde på någon CV kanske Ja, digitalt och så, men Det är braliga låtar, det är klassiska låtar de De håller år ut och år in fakt det, ja, det är mycket mycket det är mycket mycket det är en ganska lång låt också här i min pace har det mycket bra i par så här på Sen finns det några som är dåliga, och varje gång man hör dem så är de förskräckligt dåliga. De blir aldrig bättre. Är... Sen också styrfisk, det finns det också några åtar som är som jag man personligen tycker är pistoler, och varje gång man hör dem så är de lika dåliga att de blir aldrig bättre. Är... Så att men det finns en del så här. Vad är det fan... はい<食べ><スタッフ> Det är ingen roll att rockklassiker har här Från 31 juli Som jag upptäckte lite sent här att det borde inte höra dem längre För att de i Hopfors när man en i Gävleborg Men de är såhär komporta Men det är inga problem att lyssna med kör in radion och så Så visar vi hur mycket lättare faktiskt Enklare Så är det det är lätt och enkelt att lösa på stationen Om man bara vet vad de heter och var de finns Man får inte in så mycket på vad det radio heller. Det är en bra signalstyrka så att säga man får i några stationer i finns det inte så mycket Ganska begränsat. Men så var det ju förr det fanns inget alternativ utan ja. Det fanns bara det som fanns på fm radio Och annat hade man ju inte att lyssna på Det fanns inget annat Och främst eh, Sveriges Radio Och sen var det Sveriges Radio Ja... Och så var det Sveriges Radio, och sen var det Sveriges Radio, och Sveriges Radio Det var det man Innan, innan närradion kom så var det Sveriges Radio, Sveriges Radio och Sveriges Radio Man kunde välja och lyssna på Och det sa ju också då Olof Palme När Radio Styrd Britt Wadner begävelse han, han, han, han, han Försökte få uh, och vara kvar där på den skånska kusten Att Palme sa ju det Till TT Att det är Sveriges Radio Som har ett avtal med staten. Det är bara Sveriges Radio Som ska få bedriva Radiosändningar i Sverige Och även TVn hette ju också då Sveriges Radio på början Och inga andra så att säga Utan det är Monopol det är det som de stod för du har du en kärring också, en sosterkärring där eh, Vad hette hon? Det där krulliga håret där Hon ville ha förbud mot parabolantender Den alltså där sosterkärringen där Ja, det är helt otroligt Att förbjuda eh, parabolantänderna Alltså, det har man väl i Iran där Fast det bryter de ju inte. De kan ha fler av dem ju ja, men Iran får man inte ha massa parabolantender då se på kanaler och sånt Fast de har ju det i där stod jag faktiskt Moderaterna och buffarna för fri radio och tv Och det var absolut ingenting som Socialdemokraterna stod för alls Socialdemokraterna stod för monopol. Ja, det skulle vara en monopol på radio och tv, det var bara Sveriges Radio som skulle få ha sändningar på radio och tv, inga andra, men sen kom ju i alla fall Den här radion, det var ett förslag från Folkpartiet, med 20 000 kronor lika. faktiskt. Eh, och det var någonting på gång också redan 1970, där men nu röstades ner. Det var ju ändå så att början hade ju makten där från 76, och då hade folkpartiet föreslagit försöksverksamhet till att börja med, med som kallade närradiosändningar. Hade vi haft en socialdemokratisk regim så hade inte den kommit igång, åtminstone inte där 79. det var ju tack vare det var en borgerlig och det var faktiskt tack vare Folkpartiet som vi ville skapa när och för politiska partier som var PK och för de här kyrkorna och så och olika typer av föreningar men det var ju faktiskt så det var ett faktum och försöksverksamheten det blev sedan beslutat också att närråden skulle vara kvar och att den skulle byggas ut. Så man kan alltså tacka Folkpartiet, nuvida eh, Liberalerna, för att närråden kom i, i Sverige. Och den betydde väldigt mycket för mig och för väldigt många andra också. Vi hade lite grann annat att lyssna på än bara Sveriges radio, Sveriges radio och Sveriges radio. Sen var det program på arabiska, det var religiösa program, det var Bögar som sände och så. Vansalig blandning där av, av politiska program och pop och disco, musik och program på olika isländska och arabiska som, och olika religiösa program och så vidare. Men det fanns ju några intressanta program där och så som inte var så att säga politiskt korrekta och blev anmäld och eh, faktiskt så straffade man också eh, ansvariga utgivare med fängelsestraff eh, Rolf Pettersson fick ju sitta en hel månad på Gotland där väs eh, mot folkgruppen, det var ju bara fyra veckor faktiskt Jag har ju domen någonstans där han bildade nämligen ett öppet forum där som skulle ta upp eh, det som medieförteg det som media inte ville prata om och berätta om, det skulle öppna upp. Vissa känsliga frågor som skulle sopas under mattan så att säga. Som inte skulle komma till allmänheten till kännedom. Vi känner ju till vad man gör. Media pixlar, pixlar bilder och så. Därför kan det vara intressant att se det här programmet efterlyst, och se vad det är för typer som är efterlysta, vad de heter och så. Är det, är det, är det svenska eller om det är invandrare, är det fördomar eller är det, är det fakta och statistik, hur ligger det till egentligen med det där? Och är det fakta och så då är det inte då är det rasism. Och det är inga fördomar, utan det är, det är bara fakta. Och det... Jag har besökat fängelse eller fängelserna och läsat tingsrätternas domar över sexualbrott, mord och narkotikabrott och sådana här hemska saker och se vad de här personerna heter helt enkelt Vad har de för namn? Ja, de kan vara adopterade också heter Kalle Karlsson fast de är svarta Men de alla flesta har ju alltså främmande namn och så Jag vet, förut hitta hitta någon sida på nätet där med bilder på de här som de mest efterlystna personerna i Sverige här. och Ja, två, tre stycken var ju då etniska vita. Men de övriga så ju väldigt märkliga ut. De såg ju liksom inte speciellt svenska ut. De var ju arabiska rastyper och det var ju ja, svarta och de var asiatiska och så. Och det var väldigt grova brott. Det fanns några få där som tillbaka från nordiska länder och även från Sverige, så säga, etniska svenska, men de var inte många, kan jag säga. De fanns, men de var väldigt få. De var i kraftig minoritet, och det är väl inga fördomar i så fall. Man vill ju undvika att underblåsa rasistiska tendenser och så, och därför vill man inte ta varje pris undvika det här, Vi att berätta hur det ligger till med Överrepresentation bland invandrare i sexualbrott, mord och narkotikabrott. De flesta som döms är ju faktiskt inte alls några svenskar. Ja, det är svenska medborgare. En del, men. Man är inte svensk bara för att man är svensk medborgare Och svarta människor som är svenska medborgare, de är inte de svenska och kommer aldrig bli heller Och om man till Kina blir kinesisk medborgare, då blir man ju inte kines Så det är ju bara fånigt att resonera på det viset Åh, asså, i Haha Ja Det är inte... Ja Det är ju liksom Sveriges bästa morgonshow i morgon 6 till 9 Morgon presenteras av proffsmagasinet Nej jag har ingen morgonrock, jag är naken Söndag den 9 september då är det dags för riksdagsval Och vi vet alla vad partierna står för just idag Men det är struntar i vi vi är intresserade av vad de har stått för i podden Partiernas Historia kan du lyssna på när vi, Robin och Daniel, disekerar Partiernas Historia på Radio Play eller där poddar finns. Poddarna <skratt> finns. <skratt> jag vet att de tar hand om bilen på bästa sätt. Dessutom får jag priset direkt. Gör som Magnus Samuelsson. Boka service hos oss på BDS. Vi finns över hela landet och du får ett fast pris direkt. BDS, <skratt> Ja, jag såg väl lite folk som ut och gick i sina ben idag Och som andra benen tar sig fram, jag skit ingenting annat så att säga Och där har vi relator och såna saker här Och med relator och såna saker Bon Jovi minns jag, hyrde en stuga i Nilsnes och det var i dåligt väder så det regnade ju bort nästan helt Men Låten man spelade på Radio Silja minns jag att det var någon låt där i sommaren 2000 där som var Med Bon Jovi Jag minns inte exakt vad låten hette som var populär just då Sommaren 2000 För 18, 18 år sedan det fanns ingen tv i stugan där. Nähej. Vid Siljan. Men det blev ju en fiasko faktiskt. Det var inte till stor del dåligt veder. Jag lämnade ju Mola och, och så på så att det var ju försäkligt. Jag minns att onsdagen var ju visserligen bra med sol. Men det var väl ås det Jag var tvungen att. Ta med en liten ica -butik som låg i Nusnus där. Ica Ja. Och att det var häst i en hage men det blåste för Och dagen efter var det dags igen för mer regn och ja, det var Det regnade ju bort den där veckan och... Det kostade mycket pengar det där Inte tåget i för sig För jag jobbar på S Men det ju på konsum Och åkte i taxi fram och tillbaka Så handlade på Ica Nusnes så så Bara att... stugan gick på 2,5 Och fem. jag tycker att den där gamla gumman Som hade stugan där man fick kämpa och lämna nycklarna där för att vi borde få en TV där. Då jag hade med mig en sån här liten, liten radioapparat. vi med sett lucka med små hörlurar och bra batterier där så att vi kan lyssna på radio då. Ja det fanns ingenting annat, det fanns ingen TV och ingen radio heller. En liten eh, kan man säga. Ja det blev mycket P1 och det blev ju P4 också Dalarna Och det blev, jag tänker en Jämtland faktiskt där det blev Jämtland Här har vi Brian Adams också Jag har den här vinylen Kanske även den första platan han kom med I 1980 där Run to you Brian Adams Han håller på lägre där det 1980 som första plattan kom, den har jag. Nu finner jag innan så lp-plattan. LP Det här är skönt. vi inte någon CD med reallädams men jag har en större nyckel och och digitalt har ju digitala filer. Jag vet att Svej sa att du köper inte in så mycket CD-skivor längre. Du köper mest in digitala filer med vissa låter och så. Jag tror jag att Svej så att det fick allting gratis större skivor laggda men det kan inte vara så för det var ju miljarder på pengar att köpa in När Åkesson hade helt rätt om P3-kanal så började Tack vare konkurrensen för Radio Nord tvingade Sveriges Radio att starta upp en ny kanal och införa Melodiradion och Svensk Topp och tio i topp och kvällstoppen och det ska vi fira och så vidare med Pekalang och allt det där och Den kanalen har man ju fullständigt förstört idag Den går ju inte att lyssna på Så att Åkesson ja. sa precis som det var Han har helt rätt Även om han kan använda, använda andra uttryck En piss dålig kanal också, värdelös ganska mycket med Chris Norman faktiskt, inte några vinyler, musikkassetter men jag har det digitalt, jag har, uh, han har gjort mängder av bra uh, solartister uh, sen alltså, han lämnade en uh, Smokey där som sångare. Den sångare som ersatte Chris Norrman i och avled efter en olycka i Tyskland där och man försökte få honom att komma tillbaka. men Han hade ju då startat upp en väldigt framgångsrik och lång solokarriär. Ja, det här är en skön låt faktiskt. Nu blir det fartar. Uh -huh. yeah. Okej. Okay. Oh, I see a man of the back, as a matter of fact, the size, or as red as the sun, and the girl in the corner, nobody ignore her, she thinks she's the passionate one. Han är nu är och ju han är ju död uh, ganska länge sedan så här, är ju död där och man körde ju ett tag en egen suite men idag är det väl en original som driver vidare under namnet Sweeter, eller Sweet. Och de hör vi inte igång så jäkla många år exakt, från slutet av 60-talet och upplöses med 82 1982 kanske man. De fick ju några häftiga låtar faktiskt, de hade en sån här tuggummi och -popen", eller vad det de hade en ganska kort uh, storhetstid faktiskt i smittet. Det vill säga runt 72, 73, 74, 75. Och sen började de gå ner ordentligt där. faktiskt dam blitz är uh, verkligen en. Uh, klassisk 70-tals rocklåt där faktiskt Jag minns när den spelades också på Katarina Real där Elevrådet där Jag Hade en lokal och det var någon ja, skivspelare Eller kassettbandspelare som spelade den här låten Man spelade ju Slay, David Bowie och grejer Som var populärare där på i början av 70-talet Det väcker ju minnen för oss som är lite äldre här Vi får med på den tiden man la ner kvällstoppen där i p 4 Eller P3 eller p 4 för att här rörskägen med flaggen plåg, där. De lades ner där och tio, i, tio i topp lades ner och kvällstoppen lades ner. Den här eh, från Norrköping Käppling tycker jag aldrig om faktiskt. Det inte lösa alls på hans. Då häfte han Kai Kimball. Brorsan till den där fotbollsgruppen där. Det var heta högen och vis på rama och popparama och tracks och allt vad hette. Men det var ingenting jag tyckte om och brukar normalt sett inte lyssna på det. Det finns två väldigt bra rockstationer på nätet från Grekland Den ena heter Rock Melodic Radio Och det här är alltså B-Rock Radio Också från Grekland Jag fick ordning på en del chattser i studion här med elkast och serverar som hade gått ner och så Men Så att jag måste jobba lite grann med saker och ting i den här Jag har fått påvåning på Vissa saker som kan krångla Jag kan rekommendera den här appen här i Google Play butiken Det Heter Radio FM Det finns ju många olika Appar att lyssna på Web radio då lägger man till i favoriter och sen kan man också lägga till en egen station Genom den här plustecknen så finns det en smäxninger Man lägga till en eller En egen Södra spara. Som en favorit sen. Det upptäckte jag här Och tydligen har en tysk patriot också dödats av Kulturberikare och tysk polis har gripit personer som är misstänkta för det här mordet satt är kontester i Tyskland. En tysk nationalist har dödats av kulturberikare. Därför har det blivit oroligheter. och man har fått förstärka upp de tyska polismyndigheterna. Ja, man kan förstå att de är förbannade faktiskt. För Men de är i alla fall gripna av tysk polis, de här som har gjort det här. Och varför vet man inte kanske. Kanske just för att han var just nationalist, troligtvis. Och det har ju hänt förut också. Så reaktionen blir väldigt... Det kan bli våldsamheter där nere. Då får det förstärka upp det stora och styrkor. det gillar rock och melodisk rock så har vi Rock Melodic Radio på och B-Rock Radio Två väldigt bra stationer och det ligger också på Tjollin-radion där det Kan vi söka på Så man kan lyssna på IC-mobiler för av musik i de här spellistorna det är så kallad också nationalistisk musik och det är det och det kan vara dragspel och det kan vara olika typer av musik med vissa begränsningar dansbandsmusik det är så stora mängder Så på en del chassar på de den tekniska. Bara krången med elcast-programmet och sen var det några string det som hade gått ner. Och det tar lite tid att eh, starta upp dem och så. Logga in och så vidare. Den här appen är rätt bra faktiskt. Och man kan lägga till egna stationer där. också. Det är att trycka på det plustecknet som är anadjälst Mer Ja här är en åt. Så det är David Byron som sjunger från Sjöldtalet Han dog sen, han lämnade ju Uriah Ip och dog 82 år Jag är 85 år Han fann söpig alltså tyvärr, väldigt bra sångare Här var ni ju med Uriah right, Ip right. Han lämnar ju den David Byron heter han Väldigt bra som De krulliga klulliga håret than the sunlight Darker than the night Fierst than a rainstorm There's a man's delight Man's delight Weaker than a moment and hot as any fire blinder than the blind eye This is man's desire This is man's desire i ran to a place in the open sea Where I pledged my life to the sun It was good for a while I could laugh, I could smile But when I woke up one day The sun had gone Man kan säga att jag har ganska många 11 med Börrar jag hit, jag har en skiva här från Oskoa Digitalt också så Det är en legendarisk grupp och har ju bytt både sångare och musiker genom årens lopp Det här var ju originalsångaren David Byron, han lämnade väl gruppen 1976 Det var sista plattan och körde lite solo och så, jag har någon solo någon solovinyl eller äh, med honom, han dog David Byron dog 1985 när alltså han sökte en söpehjälsare alltså alkoholproblemet Jag tror inte att det var droger utan äh, han hade alkoholproblem Och gruppen och Raya Heap hade frågat om han ville komma tillbaks till till igen Vilket han inte ville, så han körde sin solokarriär där vi kanske inte så gott resultat av 1985. Jag tror det var alkoholen som. Han hade alkoholproblem. Om man minns att det var någonting sånt. när det är faktiskt en alkoholproblem där. Det är inte att det var någon droger. något droger. Han sökte nog el, så var, kan man säga. Han drack för mycket, mycket sprit. Någonting sånt. Väldigt bra i denna sommar. Det där klulliga året. Och Stevie Miller är ganska gammal idag faktiskt. Han är närmar sig 70 snart. Det finns här låt också med Stevie Miller band som heter Abracadabra. Den har insmyckat spelas på Stockholms. Den där rådde också på. i början på 80 i mitt året där. Stevie Miller, Ica och och och jag är på IKA och så har torkat inte ena mer idag. Det är fått det där. Jag att bära hemma och så åter. Sen sån några timmar och bilen. här Så är det lite jobbigt det där. se högt. Då ska vi öppna trappan Jag har allt det där och torka hårt och packa upp. Och så att jag tar på mina krafter faktiskt. Det är så många gånger jag måste fylla på här. Det var tungt det där då Det gick över 600 kronor då. Det är ju uppförsbacka här Och så går man för trapporna Jag slapp ner det på den i alla fall Jag kommer Jeff Lund med sin grupp B&O Don't bring me down Sjönt betalt jag Det är en klassisk låta som en gästbildare han har gjort mycket också han har varit producent och han har varit med länge Men det tar också Då måste man ha bägge armarna Och inte hålla en primar i man har ju bara två armar hållit i Och inte tre Men det var uppehåll så att de med det inte peka vilja min Så jag så såg jag en stor bit dit som det i ens på chance to be go when we Jag i alla fall här är ju släpa på Så att jag vila Och i kan dra åt och jag orkar inte se på elen अच्छा ये दूम दूम Vi med byggnads, Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Söndag den 9 september, då är det dags för riksdagsval. Och vi ja, vet alla vi vad partierna står för i Men det är struntar ju vi i, vi är Och intresserade vi av vad de har stått för. I podden Partiernas Historia kan du lyssna på när vi, Robin och Daniel, dissekerar Partiernas Historia på Radio Play, eller där poddar finns. Back till alla. No Account Casino. Ingen registrering, ingen bullshit. No Account Casino. Det här är ingen vanlig rekryteringsannons, för vi söker inga vanliga människor. Vi söker dig som vill vinna, ta ansvar, vara bättre än igår och göra skillnad. Hur bra är du? Hur bra är vi? Passar vi för varandra? Sök din utmaning och sätta världens led.